Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon. Mm. Hej Emil, hur är läget med dig? Jo men det är bra, det är trött mm. som ett as men det är en bra trötthet. Mm, <laughs> ja, det är en bra trötthet, det var ett härligt uttryck. Ja men när man känner ändå att man gör bra saker och får ut något av det. Mm, absolut, jag och förstår så vad det är. man helt slut av att ha gjort någonting bra så man är inte är helt slut för att man inte gör någonting Så när man är student och skriver C-uppsats. Mm, mm, mm. <laughs> ja, det var en härlig tid. Ja. Eller hur? <laughs> Jätte... Nej, det är, jag, det är jag rätt glad att jag är klar med faktiskt får ändå säga. Det är, ja, fy Som ähm. Så man slitit sig genom två stycken. Mm, Precis. Och jag har ju mer... Jag har ju pluggat lite efteråt. Eh, om vi Men just göra hemtentor på distans, det känns ändå helt okej. Okay. Mm. Det, det har funkat. Och så på en sån A-kursnivå, det känns ganska lagom så här efteråt, om man säger så. Ja. Det kan man göra för att få några extra poäng. Men ja, nej. Att hålla på och skriva upp sats, det hoppas jag verkligen att jag har gjort för sista sista, sista gången. Jag känner nog också det. Mm. Nej, men, så, ja, jag mår bra. Helt slut, men jag mår bra. Ja, Hur är du själv? Eh, jo, då jag får ändå säga att det är bra. Jag är lite seg. Jag är trött på att vara hemma så mycket som jag är, eftersom jag jobbar hemifrån. Eh, men nu pratar vi om det lite innan här. att Det börjar ju komma några eh, lättnader i de restriktioner som vi i Sverige har här nu nästa vecka. Det kanske blir lite lättare att gå ut och käka lite och lite lättare att gå ut och ta en öl, till exempel. Mm. På andra sidan så känns det som att man vill fortfarande kunna ha relativt bra avstånd till folk. Så man får väl se lite hur det där kommer att bli. Samtidigt så känner jag så här att, och det här hade jag tänkt för när det här skedde, så tänkte jag att det här kan jag aldrig berätta för någon. Men nu tänker jag, nu, nu gör jag det här i podden ändå då. Mm. Uh, Så jag ser det här som ett starkt tecken på Kanske att man blir lite äldre Men framförallt på att jag behöver komma ut nu mm. Och träffa människor uh, Under något års tid så där, uh, Följt en kanal uh, på Youtube uh, Där folk tar flygcertifikat Så man följer uh, några personers resa När de studerar och de lär sig flyga och så vidare Uh, nu senast, uh, avsnittet som kom i veckan, då var det en person som flög själv för första gången. Och då blev jag så rörd att jag nästan, jag säger nästan, började gråta. <laughs> Och då kände jag, nej, nu, nu, nu får du skärpa dig. Kände jag bara, nu, nu, nu får det bara slut på den här pandemin. Det, jag klarar inte det här längre. Du skör Från, att alltså trots att det inte är så stor skillnad egentligen. Nej, man, vi har ju klarat oss ganska bra från restriktioner här i Sverige får man ändå säga. Men framförallt så saknar jag att gå till jobbet nu. Faktiskt. Om ja, men det kan förstå. Mm. Den rutinen gör ju så jävla gött. Mm. Det gör den så. Ja, vi kan väl använda det ordet som du säga. Jag är lite skör. Ja, ja men det <laughs> låter ju verkligen så. Ja. Blödig skulle man väl kunna säga om man ska vara. Mm. Å andra sidan, det har jag nog dessutom blivit mer med åren. Ja. Ja, ja. Men ändå, det här tog väl ändå priset. En sak är ju att bli rörd till, som jag har sagt många gånger, filmen Babe. Mm. <laughs> men det här är nästan snäppet värde tycker jag. <laughs> När en person på YouTube flyger flygplan för första gången. Ja, men hon blir ju så glad. Ja, ja nog om det. Vi firar ju de här 200 avsnitten trots att vi nu är 200 plus då, med det här lilla temat som vi har haft nu. Det blir väl tredje avsnittet? Ja. När vi betygsätter och går igenom lite olika konsoler som vi har eh, mer eller mindre en relation till. Ja, precis. För alltså mm. sådana här typ PC Engine, eh, Amiga, CD32 och sådana andra är för oss, då kanske mer obskyra konsoler. Det, nej, det blir det med det, utan vi tar dem som vi. Nej, har... och det känns som. Med. Vi har väl flest lyssnare i Sverige, gissar jag på. Och då är väl både PC Engine och kanske den 32 obskyra för de flesta. Det känns som mm. de var inte superpopulära någonstans och kanske nej. absolut inte i Sverige. Kanske att det var några som hade Amiga, CD32 och Atari Jaguar när de kunde tänka sig att. Släppa dator med Tanientebords prestige. Mm -hmm. Ja, det är klart. Tills man insåg att fasen, en Atari ST eller en Amiga 1200 är ju mycket roligare och bättre. Kanske. Resten på tal om det, jag vet ju vilka konsoler vi har kvar. Hur har det varit med de här mer datorliknande? Sa vi något om det i första avsnittet som vic 20 som jag vet att du hade och sådär? Det är ju datorer, du vill inte nämna någonting. Vad sa du? Det är ju datorer, tänker jag. Ja, jag menar så. Det är inte så att du vill inte nämna något lite snabbt om den, bara för sakens skull. Oj, Vic 20 har jag så jäkla... Eh... Det är en Commodore, va? Det är en Commodore. Men mm. jag har ju jätte, jätte, jätte otydliga minnen av det. Det enda spelet som jag kommer ihåg är ju det när man är en blå liten mus och så är det typ röda andra möss. Alltså något Pacman liknande. Och så fanns det några katter utplacerade på den där labyrintbanan. Det var ju för mig att det var lite liknande. liknande. Mm -hmm. mm -hmm. Det är det enda okay. jag kan komma på till vikkygget. Ah, Okej. Okay. Fan, vilken otur. För jag vet att du brukar ju kunna berätta minnen som är jävligt gamla. Synd att du inte kunde det den här gången. <laughs> ja, men här snackar vi kanske år 1989 eller något sånt där Ja, det är klart Det, är då var, jag, det var då jag fyllde tre år, så att mm. det är ganska länge sedan ja, eh, Men det, det, det är väl det som jag kan komma ihåg Men eh, jag har nog aldrig reflekterat över att det var en dator jag spelade på, utan det är ju efter ja. konstruktioner Det är sånt ja, jag har fått berättat det. för mig Men just det där spelet, man med, med en liten blå mus i någon labyrint Det kommer jag ihåg Ja. Men jag undrar fan om ja. inte jag har pratat om det i podden Med något annat tillfälle. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Nej, Men det är, om, om det är datorer så är det ju Amiga framförallt. Mm. Det var väl det är... vi spelade oss där en gång va? Var det ja. Vi spelar Rodland på Jep, vi körde det på min 1200. Mm. Nej, så det är väl det Amiga och sen kanske jag har, sen har man spelat på så gamla DOS-PC och sånt där så det är väl det tänker jag kanske skulle kunna vara ett avsnitt för sig vad man har för ja, minnen av gamla datorer och sånt där, sen vet jag väl att man har testat någon sån Apple 2 någon gång mm. Just det För att en polare hade, det stod bara eller, ja, jag vet inte om det var en Apple 2 eller om det var Macintosh det var nog Macintosh ja, nej. Vet jag, jag hade ju en kompis också Som hade något sånt här gammalt åbäcket Där det var gultext På svart bakgrund mm. Men exakt vad det kan ha varit Alltså ingen aning jag, Ja jag, jag, jag orkar inte googla Men jag tror nog kanske att det var en Macintosh För det var jag tror det var färg på den Det mm. var en skärm med en, ett diskettuttag jag, var, jag tror det var ett litet faktiskt inget sånt stort ingen sån för eh, riktiga floppy disks de är stora som är floppy nej, ja. nej. Jag, jag tror det var ett diskettuttag för en 3,5 tums 3,5 ja. ja. Jag tror Jag vet inte fan om jag knappt ens har sett en sån stor floppy disk någon gång förutom eh, när jag såg eh, i vuxen ålder att någon hade en Commodore ah, nej, 64 precis. med en disk drive istället för en sån kassettspelare. Ja, exakt. Mm. Och tyckte att det var jävligt nej, häftigt. Nej, jag tror inte att jag har gjort det heller. faktiskt. Men det tänker jag det skulle man väl kunna ta eh, ett, ett, ett, ett, ja, någon annan special någon annan gång när man pratar mm. om sådana gamla datorer och sånt där. Vad man har mm. Yes. Eh, kanske spenderat mest tid med förutom då gaming-PC med dagens mått mätt. Mm. Det kan jag Absolut. väl tänka, ja, det skulle kunna vara en kul grej. Det skulle vara jättekul att ha ett eh, avsnitt, eh, jag tänkte på den vi pratade om 200 avsnitt, inte ett enda Atari-spel. Jag har pratat om Amiga-spel, men fan vad kul det skulle vara att ha ett avsnitt där man bara pratar Amiga. Ja, ja, visst. Det kan vi väl göra. Då blir det återigen ett avsnitt där du pratar lite mer då. Och det, det, det är därför vi inte ska ha det. <laughs> ja. Än i alla fall. Men, ska Ska vi göra så då att vi kastar oss Över de konsolerna vi har kvar Ja. Och det, det är väl vi. egentligen två stycken Som vi kan prata lite mer om Och två mm. stycken som vi Kanske tar oss igenom Lite lite snabbare Ja precis, vi har sammanlagt fem Stycken kvar Varav två då, Tänk, jag, de vill jag nog Ta lite snabbare för jag vet inte Jag tar för givet nästan att du inte Har spenderat så mycket tid med de här Ja just det, så är det och vi kan väl börja med Playstation 2. Ja. ps 2 Väldigt många köpte den konsolen väldigt tidigt och väldigt många fick då också en DVD-spelare. Mm. Ska vi ta den lilla biten först att han hade en DVD-spelare som gjorde att uh, du fick nästan en konsol till samma pris vad en DVD kostade. Mm. Mer Jag eller vet, mindre. En klasskompis med hade köpt en Playstation 2 och så... Uh... Jag köpte han Metal Gear Solid 2 och så kom jag och tyckte det var så jävla häftigt och tänkte fan vad lyxigt och mm. en blå lysdiod och en grön lysdiod på de här knapparna när man ska öppna skivluckan eller vad det nu kan vara eller sätta igång ja, den såg så jävla high tech ut. Jag tyckte han var vrålsnygg när han kom ut den första tjockare ps 2 Mm. Ja, då? men det tycker jag väl att den fortfarande är, faktiskt. Ja, det är den. Och lyxen med att ha en tv-spelskonsol som kan spela skitbra, tuffa spel och en DVD-spelare. Det vill säga att du kan titta på film utan att behöva mm. spola tillbaka den efteråt. <laughs> ja, vilken grej, vet du. För det fick man ju göra med gamla, hederliga VHS. Det fanns ingenting som var så irriterande så när man... Bara ville se en Disney-film Och så skulle man spola tillbaka den Och det tog ju inte jättelång tid Men det tog sin lilla tid Och om man hyrde film så kunde man Få pröjsa en avgift För att man inte hade spolat tillbaka filmen När man lämnade tillbaka den Ja, du hör Det är som att lämna en hyrbil Utan full tank Ja, ja bra liknelse Faktiskt Nej, så det var väl en jävla stor grej för Playstation 1 gjorde ju fast en jävla resa på kort tid. Det blev ju typ den största konsolen av alla. Sopade mattan med Sega. Spöade nog Nintendo 64 rätt hårt också även om den var en maskin att räkna med och hade sina mm. höjdar lir så att säga. Men Sen tänker jag ju att hypen inför Playstation 2, alltså jäklar Det är ju En av de större konsolhyperna Jag har varit med om, det var Playstation 2 eh, Wii som vi ska prata om lite senare Var ju också hypad och eh, så har vi ju Playstation 5 nu då Som kan, Hypen pågår väl fortfarande Ja, verkligen Eftersom det är så få som Eller så få, men det är fortfarande många som väntar På att köpa den, så mm. Jag känner mig nästan lite taskig att när jag väl fick min PS5 så spelar jag inte så mycket på den. Nej, det kommer kan jag tänka. Det finns ju inte så mycket att spela på den som liksom är gjort för den än heller. Så det. Nej, precis. Jag har kört igenom Demon's Souls två gånger och det gjorde jag ju liksom i följd så att få lugna mig lite där. Så jag har kört faktiskt mest Xbox nu tack vare Game Pass. Men det har jag väl sagt i varenda avsnitt i typ åtta avsnitt i rad nu så jag kanske ska släppa den någon jävla gång. Visst. <laughs> ja, men har du spelat mycket PlayStation 2? Ja, alltså man kände ju så många som hade den. Mm. Så rent naturligt så har det blivit så att eh, det har blivit en del spel på den ändå. Trots att jag aldrig ägde den. Jag kände mig väldigt då, nej, jag tror på Nintendo. Lite den känslan hade jag väl då fortfarande, tror jag. Mm. Um. Men min närmsta granne, huset previd hade den, och hans första spel. Det var, det var väl mer eller mindre en release i alla fall. Um, ett Kalanka-spel i 2D. Vet inte det? om det Quack heter Quack. Attack. Ja, precis. Um, det hade han. Och sen så, så småningom dök det väl upp lite fler spel som han skulle ha också förstås. Mm. Men ingen riktigt, uh, hos honom så spelade ingen av de här riktigt supertunga titlar när jag tänker på de här som blev väldigt stora spelserier. Mm. Um, och jag tror i Erletens namn, han kanske inte spelade så mycket på den heller i Erletens namn, så. utan man kanske tappar lite intresset där också en del. Och så blir det nog för han, tror jag. Ja, men fan, det är klart är att... Uh, stor pojk då, eller stor flicka. Mm, precis. Eller oh. något annat. Ja, Men uh, till exempel så det som du nämnde, uh, Metal Gear Solid 2 det var ju ett sånt som man liksom Folk verkligen flockades kring I tv-spelsbutiken Där i Lidköping Så det, um, det såg man ju mycket där Skymten av lite sådär Och sen hade jag en klasskompis som hade det Och då det här Avundsjukan som du nämnde lite att Fan vad coolt det här ser ut Den, den känner jag ju verkligen, verkligen igen mm. Att det var en maskin som kändes Verkligen som nästa generation Mm 3D-grafiken började bli bra att eh, det, såg, eh, ja, det såg bra ut och det flöt på bra. Det mm. känns som att det var bland de allra första mötena man hade med eh, 60 frames per second på en konsol. Ja, ja, så. Varför inte? Det var väl bara eh, F-Zero till eh, någon Nintendo-konsol som hade det kanske. Jag vet inte. A Gamecube? Det kanske. Det, tror jag. Ja, okej. Okay. Jag vet att ja, jag fan, vet han, inte men versionen hade det. Nej. Samtidigt så kan jag känna lite det här för min del i alla fall så är det här. Det här med FPS, det tycker jag är en, det har väl kommit lite på senare tid, eller ja. Men det känns som man pratar inte pratade inte om det när PlayStation 2 var nu. Gjorde man det? Nej, det var nog fan med Halo och Xbox. Ja, det är så pass nyligen ändå. För jag känner liksom att det att det har exploderat det här med 60 FPS. Det var någonstans med Playstation Jaha, 4 FPS. och de här. Jag trodde du menade FPS som spelsgenre nu. Nu är jag ju helt dum i huvudet. Nej, det ja, känns nej. ju kanske mer ja, det känns nog mer nytt. De senaste tio mm. åren känns det som att det har blivit en ja, grej. precis. Mm men Nej. Vad har du mer att säga om du och Om Playstation 2 då, för du, du har väl En, gissar jag eh, En mm. <laughs> jag, jag Ett tror par, jag, tre Ja, fyra, fem ah, Ja, du ser Men det är av den Jo, jag har tre stora Tror jag, eller två Och så har jag tre Slim Och varför har jag så jävla många då Jo, det är för att lasen på de där jävlarna Är ju urusel Mm -hmm. Den dör ju fan skitfort tyvärr Tyvärr. Ja, tråkigt. Ja. Mm, men det första spelet jag spelade var ju Devil May Cry. Ja. Som tydligen skulle ha varit. Som var Resident Evil 4 först. Eller tanken var att det skulle vara Resident Evil 4 när man springer runt i ett slott och sådär. Att det skulle vara lite mer action betonat. Men. Är, de kände väl att nu får det nog vara en egen spelserie istället Så det var ju ah, okay. Det tyckte man ju var in, i helvete coolt På den tiden gillade jag ju den typen av actionspel också Man gick och slog som en tok med eh, ja, Något svärd eller något tillhygga och något slag eh, så hade man ju pistolerna också mm. Så man kunde, kunde göra en massa jag tuffa moves och sådana där grejer Tyckte jag var jäkligt föränt men det slog mig också att det var väldigt svårt. Ja, det är väl eh, flera spel i den serien är väl kända för att ju vara just svåra. Jag vet att det pratas ibland om att det till och med finns en japansk version av någon av spelen. Om det är tvåan eller trean som ska vara så ruskigt svårt. Och att den europeiska, amerikanska är lite nerfad så att säga. Visst är mm. det så? Mm. Och ja, det körde jag väl. Det var min bror som köpte det. Kom jag ihåg. Så det körde vi en kväll. Det var trevligt. Svårt som tusan, men det var kul. Mm. Och så var ju GTA 3 också ett av de första Spelen jag testade på den. Och det var ju också eh, som en dröm som gick i uppfyllelse efter man hade kört skiten nu det första och andra GTA som var mm. eh, top-down. Ja, precis. Så fanns det ja, det, det, det har jag ju minnen ifrån på PC istället mm. Så hela den här känslan det var att Kommer om han hade hört talas om lite att det kom Men så hade man någon sån här Om det var en PC Gamer Eller om det var en annan typ av speltidning Där det fick så jävla bra i betyg Och jag minns att jag var på stranden Och läste om det här och visade farsan Titta, titta Och han sa Men det där får vi köpa va? Och då blev det ju dock till PC istället Men det räckte ju att bli över Ja men så var det för min del också Men det var ganska coolt att spela GTA på konsol Som inte sög röv För det gjorde ju faktiskt Ettan och tvåan på I alla fall på Playstation det Var ingen superhöjd det Gick och spela men det var inte i närheten Så kul som på PC Plus ah, okay. att det var ju tank controls På gubben också man gick med Också helt mm. obegripligt idag men trean var ju, ja, det känns som att det är lika stort som de andra, fast det är helt i 3D. Och man tänker, oj, vad lång tid det måste ha tagit att utveckla det här. När man kan vara i princip helt fri. Mm. Så det körde mycket. Men andra sådana, om man ska riva av lite fort då. För det känns som också som att PlayStation 2 hade lite det här Nintendo 8-bit-syndromet att det fanns väldigt många bra ikoniska spel som man väldigt gärna kommer ihåg men också så förruktan mycket skit också som kom ja okej. Okay. sådana här de har köp... inte åldrats eh, så bra kanske ja men jag tror nja, det är inte bara det men jag tror också att det blir ja. väldigt mycket sån shovelware här, köp tre betala för två i någon eh, sunkback på konsum mm -hmm. eller på Profab eller och sånt där om man kunde hitta <laughs> Ungefär så att de såldes iväg som någon gammal DVD liksom. Att det fanns en ja, massa såna där eh, små skitspel som man kunde samla på sig. Ibland så kunde man hitta guld. Jag vet att jag hittade något eh, shoot'em up eh, Hommura. Hittade jag i, ja. i en sån. 99 spän. Ganska coolt <laughs> spel. Ja, okej. Okay. Och vad fan heter det? Ja. Mm. Ah, jag vet inte, det var något japanskt rollspel i alla fall som någon försökte sälja dyrt på Tradera. Det hittade jag också för 99 Spanningson. Så ibland kunde man hitta Aha. guld. Eh, mm. Men eh, man kanske kommer ihåg den främst för de bästa titlarna. Och då är det kanske ett 20-30-tal som det är med 98-bit och sen finns det 700 titlar som är dynga. <laughs> Så kändes det lite med PS2. Den, men jag köpte inte en egen PS2 förrän den hade dött mer eller mindre. När, 360, Nej, okay. när Xbox 360 var på G Då köpte jag min första PS2 Och mm. då köpte jag dessutom en som var chippad Så att... Ja, oh, nice då, kunde man, då behövde man bara köpa tomma DVD-skivor Och så hade jag en kompis på Folkhögskolan Där jag pluggade som hade en DVD-brännare Och så bytte vi spel med varandra Mm Och ja, men det, det fanns en hel del ganska kul Shadow of the Colossus är väl kanske det som jag känner mest för i det spelbiblioteket. Eh, Ico ah, okay. också för den delen är ju kanonbra men det spelade inte förrän mm. ganska långt senare. Nej, Så det är samma för de spelade jag ju på Playstation 3 sen. Mm. Mm. Då var de remasterade. Fortfarande ja, ruskigt bra spel. Håller fortfarande. Mm. De åldrats bra tycker jag. De känns lite som att de är rätt tidlösa. Mm. Körde jag mer? Ja, Personaspelen framför allt. Det dröjde ju väldigt länge innan jag körde dem. Men de är ju så bra ett japanskt rollspel kan bli, känns det som. Ja. Just det. Eh, ska jag bara flicka in det lite snabbt också. Att, eh, ett annat sånt lite spel som jag kommer ihåg att det blev när man var hemma på lite fester. Eh, eller när man hade... Var hemma hos kompisar utan föräldrar då hade vi ofta lite turneringar i uh, teckenspelen mm. uh, så. Och det kan ha varit till de här helt kom någon som heter Tag Tournament som var lite ja. mer ja, jag vet inte exakt vad som skillnaden är faktiskt men att uh, det är lite mer turneringsläge i det på något sätt att alltså man liksom mm. ska ha, kunna ha flera karaktärer och liksom tägga ut och byta mm. på något sätt. Um, och det är ett sånt spel, Det körde vi rätt mycket faktiskt. Jag har aldrig varit bra på tecken. Den här 3D-fighting-grejen har jag inte tyckt är lika rolig som 2D-fighting faktiskt, får jag ändå säga. Men, Nej, jag körde ju jättemycket tecken på PS1 och var helt inne i det där. Man körde ju Bloody Roar körde jag en del också, de spelarna var ju jävligt roliga. Bushido Blade är ju definitivt sådana här höjdarspel som också sörjer att det inte fick ett tredje spel i alla fall. Mm. Men PS2 när den kom så var, tror jag nog att jag tappade lite sugen. Tror jag körde Tekken Tag Tournament, det gillade jag för att det var som en, det var karaktärer från Tekken 2 och 3. Aha, det kändes okay. ju ändå rätt värt. Och sen kom ju Tekken 4 och blev jättehypad bara, oh shit. Och så kändes det inte rätt. Nej, okay. Sen dog det intresset Jag tror jag körde Tecken 5 till slut Men tänkte att ja, det är en sån trean Fast med bättre grafik, inget nytt inget, Jag bryr mig mm. om jättemycket är det det som han, Eller Lars Alexandersson Som är huvudkaraktären från Sverige I Tecken 5 eller? Nej det är Tecken 6. 6 Ja fan finns det så jävla många Ja, ja, ja det finns sju. Ja du ser Lars Alexandersson Ja det är också ett jävla namn att hitta på Till en sån karaktär Ja, men man får ändå ge dem cred för att de kunde komma på det svennigaste som man kunde komma på. <laughs> ja, det är, ja, det är det som gör det så jävla roligt. Lars Alexandersson, och så ser han ut som en Dragon Ball-karaktär. Det går verkligen inte ihop. Man tänker sig inte att en <laughs> Lars Alexandersson har eh, super Saiyajin-hår och eh, någon tuff dräkt. Nej, exakt. Man, man tänker sig en gubbe som har pålover och slips och glasögon. Mm, absolut Så är det <laughs> Eller eh, Hipster mm, Ja, varför inte Jag var tvungen att googla honom lite snabbt där. Han, eh, Ja Visst <laughs> Han ser inte ut som en Lars Alexandersson Nej, det gör han inte Kanske, han har den här Nej, det var inget förresten <laughs> Nej, men det fanns en han har e stoppat korta och jeans på sig. Då tänkte jag, är den lite? Nej, den var inte mer nedtonad. Ja, var det sådana ja. bilder också? Ja, tydligen. <laughs> men det är väl någon sån här jävla kostymbonusgrej eller något? Ja, jag, jag, jag tänkte fall det var lite pornografiskt och att det var Google-algoritmerna som hjälpte för dig lite. Nej, nej. Det, <laughs> den är helt, men den verkar vara fanart. Aha. Nej, men så PS2 har haft ändå ganska mycket kul med Men mm. eh, sen vet jag ju en polare var jättehypad för senosaga spelen Som är någon del av så skulle Vi, vi tänkte väl att det var någon uppföljare till Cenogears Till PS1 som för övrigt är ett mästerverk till spel också eh, ja. De fastnade jag inte så mycket för heller jag tror jag kollade på när jag körde något och de tyckte det verkade lite väl avancerat. Eh, men sen kom det ju lite senare. Det finns ju ganska många guldklimpar till PS2 som jag nog inte har upptäckt än. Och eh, känner att jag orkar inte prata så mycket om PS2. -an. Men det finns säkert massor jag har glömt. Men ja. mm. vad, eh, vad ska vi säga för betyg till den? <laughs> ja, du får börja då den här gången, så tar jag först på nästa. Ja, jag vet inte hur vi har gjort det tidigare avsnitt, men jag tänker att eh, bakåtkompatibiliteten känns som att den, den får inte väga med i betyget för mycket. För, utan vi tar ja, nej, nej, visst. spelen Absolut. som är gjorda för konsolen, så bakåtkompatibilitet eh, blir konstigt, för då pratar vi med en annan konsoltjänst. Ja, Så att såklart. Att, att den kunde mm. spela PS1-spel också, vilket i och för sig var guld det med. Eh, är inte det, det är inte mig beräkningen av betygsättningen Ja, men, eh, visst. PlayStation 2, trevlig konsol. Den har sina guldklimpar. Jag tycker att det finns någonting jävligt skärmigt med spelaren nu för tiden. Och mm. eh, letar fortfarande efter sådana där spel som jag har missat. Som jag vill köra. Så att det skulle nog... Eh, ett starkt C. C plus. Aha, så ändå. Jag var ju ändå lite inne på att den... Trots att man, det är svårt när man inte har spelat så mycket. När man hör hur folk pratar om den och vilken impact den hade så skulle jag nog kunna vara beredd att säga ett B istället, faktiskt. Ja, men då har du sagt B så. på den. Ja, jag känner att det... Med sånt jävla genomslag Och de spelen som vi har pratat så lite om Och de som säkert eh, finns utöver det här Det kommer ju ett gäng väldigt bra GTA-spel till, till exempel mm. Som funkade väldigt bra Så jag känner att det, det känns mest rimligt att säga B Ändå Ja, vi gav, jag gav ju ja. PS1-B Och jag tycker in, jag hade inte Lika roligt med PS2 som PS1 Så alltså, jag kan då inte ge en högre betyg det, nej, nej. Ja. Men se ett bra betyg Ett jävligt bra betyg Mm då ska vi se, sen kommer vi in på Microsofts första entré till spelvärlden känns mm. lite som att den Xbox då, från början var som en ersättare för Dreamcast som skett sig att Sega var men vi skiter i och gör vår egen konsol och så släpper vi våra spel till Xboxen så får den vara det som vi hade tänkt med Dreamcast lite så kändes det ja. när den kom verkligen Uh, var ju ett gäng spelade uh, Shenmue 2, va? Som kom till, uh, kanske kom till båda i och för sig. Men mm. uh, dök i alla fall upp på Xboxen också då. ja mm, Det här är en sån där konsol. Det är lite före vi börjar få bredband. Många av oss i alla fall. Men också, jag kommer ihåg att jag hade en kompis. Uh, han som älskar kryddstark mat. Mm. Så vet du vem jag pratar om. Ja. Ja. <laughs> uh, som var helt vid den här perioden galen i Microsoft. Liksom allt de gjorde var guld och gröna skogar. Hela den biten. Som vara sekten jag kommer att, Ungefär så. Jag kommer att han, vi satt och tittade på en sån där, någon form av announcement-trailer för den här Xboxen och han var så jävla övertygad om hur stor den skulle bli. Mm. Uh, han fick ju rätt på ett sätt. För även om Xboxen inte blev så populär så har den ju lagt Lade han ju grunden för vad som komma skulle i alla fall. Mm. Men jag kommer ihåg den första trailern som kom, det var och hoppas att jag minns rätt nu. Men en video som liksom visade upp den snygga 3D-grafiken med en robot och en tjej som dansade synkroniserat till väldigt tung musik. Åh, den såg jag också när de visade den. Ja, men visst minns jag rätt då. Mm. Jag kommer ja, ihåg och den jätteväl. Kommer, ja, och jag kommer liksom inte ihåg Youtube fanns väl inte? Så var vi satt på ett 56 k modem och tittade på det här. Mm. Det är du fan. Bara den var uppladdad någonstans. Men vi såg den många gånger i alla fall. Jag tror jag såg den på tv faktiskt. Aha. Ja, nej, jag minns vi satt där på hans övervåning där de hade datorn in i hörnet och hade... Alla eh, samlade Pelle Svanslös historier i en helt absurd stor bok som musmatta. <laughs> Så jävla bra provisorisk <laughs> lösning. Bättre <laughs> än musmatta. Ja, precis. Ja, vad säger 1800 sidor Pelle Svanslös typ. <laughs> Viktig del av litteraturhistorien. Ja, verkligen. Det skojar man inte bort. Det kändes ju verkligen And som En Maya cream <laughs> Men det, det kändes ju som en sån konsolernas Rolls Royce. Som att den är... Jag trodde att den skulle vara mer i periferin. Okej, okay, men nu har eh, Microsoft släppt en konsol. De är ju mest förknippade med datorer men nu har de släppt en konsol också. Det, ja, men den blir nog spännande. Det kanske är några som har råd att köpa den. Eh, lite mm. som en Neo Geo ungefär. Ja, ja visst Ett monster som kanske någon eh, Rikare Har råd att köpa Det var mm. det intrycket jag fick Och så var det en polare som Hade en Xbox sen när han var ny Och då vet jag att vi satt och lirade Dead or Alive 3 tror jag det var Var ju ja. en av Release tror jag Nice. Nu körde vi som fasen Och eh, han skulle prompt köra På den svåraste svårighetsgraden också Det är klart varför inte liksom? Ja, vi, vi, vi tog oss inte igenom arcade mode men vi kämpade på som fasen. Det var ganska coolt och det flöt på eh, snyggt som fasen. Det var ju en upplevelse och så visade han också någonting som jag tyckte var helt otroligt. Att jag nästan bara satt och gapade och det var att Xboxen hade Morrowind. Ja, just det. Det var ju någonting helt sagolikt. Bara oj, kan den här köra ett sånt här stort liksom, eh, västerländskt rollspel utan att mm. vara superavancerat? Och att man kan spela det med en handkontroll som du håller i handen ja. och eh, springa runt i den här stora världen och gör alla de här grejerna som känns väldigt PC. Ja, verkligen. Det, för det är just det du säger där. Den kändes väl överlag väldigt, väldigt PC. Liksom hur själva Typsnittet såg ut och allting kändes ju varken som Nintendo eller Sony med sin Playstation där utan kändes lite datalik tycker jag. Hela framtoningen, stor mm. burk stor handkontroll, liksom det var massivt allting. Ja just det, är det The Duke den handkontrollen ja, heter. Precis. Ja, precis. Ja, eller om den har fått det som någon form av öknamn jag vet inte om ja. den har namnet eller om det är liksom har blivit det den har kommit att kallas. Det kom väl så småningom någon liten mer för den är ju absolut absurd stor, den handkontrollen. Ja, jag har ju så små händer också så att vet, första gången jag höll i den så fattade jag inte att det fanns en svart och en vit knapp på den. Nej, just det. Bredvid om Nej, ja, den... X, A, B, Y. Mm. Nej, jag, vet inte, jag har inte jättestora händer jag heller så jag förstår precis vad du menar. Sträckte typ tummen när jag försökte trycka på de knapparna. <laughs> Ja, och eh, det kom väl lite reducerad eh, hand... rätt snart, tror jag. Mm, det var de jag hade när jag köpte min första Xbox. Mm, ja, okej. Okay. Jättesköna kontroller. Jag gillade dem supermycket. Mm. Men nu gillar jag nog den stora kontrollen. Det är någonting, det, det, det kanske är en kompensation för något annat, vad vet jag, under medvetet <skratt> om jag ska vara freudiansk. Det var ett skämt för <skratt> övrigt. Dåligt som ja, kanske. Och... Ja, det var väldigt roligt. Nej, men det, det känns <laughs> spännande på något sätt att spela den gamla Xboxen med den jättelika kontrollen. Mm. Och precis som eh, Dreamcast så var den ju guld att chippa eh, eller hacka också. Men ja. eh, det, det har ingenting med betyget att göra. Utan Nej, vi men, men det kommer jag bland annat som... ihåg att eh, du vet ju hur Turbo är. Ja? Han mm. hade ju en sån Xbox-chippad och det kommer jag ihåg att han har berättat, det är en sån här känslan av att köpa någonting själv, att han hade jobbat en fyra, fem veckor en sommar när han inte var så där jättegammal ändå. Och så var det fortfarande när han gjorde sin sista dag så fick han pengarna rakt i näven. Får han jobba svart eller? Ja men typ mer eller mindre, han fick betalt så i alla fall för det här ja. jobbet. Och så sa jag, ja tack för den här sommaren då, ja tack så mycket, lycka till och så gick han Rakt till en spelbutik Och bara, pang chippade Xbox, klart <laughs> Ja det är nice Och de kunde man ju lägga in en lite fetare hårddisk i jag, vet, jag kände mig som en kung När jag hade en 250 GB hårddisk i min Xbox Kopplade den till min PC Med nätverkskabel jag Var inne på en så här TCP Server heter det så TSP IP, server, tjossan och kunde föra över film och skit från datorn till Xboxen och kolla på tv utan några större problem. Att den blev ja, som en liten mediaspelare det. som jag hade. Det kändes ju jävligt mm. high-tech. Ja, men det var det här som man började prata om som man kan använda både Playstation och sina datorer då, det är att man har den som ett mediacenter i hela hemmet. Liksom. Det var mm. väl kanske också Xboxen när det verkligen funkade på bra med den här, lite som du säger, man kunde ha i en liten fetare hårdisk och så vidare. Och så var det liksom hela hemmets mittpunkt. Det var inte bara att spela utan det är så kunde du ja, se på film, sa du ju. Så mm. liksom den, med det kanske till och med på sätt och vis lite före sin tid dessutom. Ja, du kunde ju ladda hem Homebrew-applikationer och... Eh... Köra stenhårt med XMB, Xbox Media Player. Mm. Eller XMP, nej, X Xbox Media någonting. Inte Player ah, ja. för det, ja. Nu är jag dum i huvudet. Skitsamma. Jag använde inte. Ja, det. Men det, det var väl ganska rimligt. Istället för Windows Media Player så var det Xbox Media Player. Alltså det... Ja, Jag för med det förkortas alltså XMB och B för någonting annat. Men vi ska inte fastna där. Nej. Men Xbox hade ju också sina exklusiva liren, då, som var ganska bra. Ett av de första spelen jag köpte till den var ju Halo 2. Eller jag fick med mm. den när jag köpte konsolen så var det. Tyckte väl att det var helt okej. Okay inget jättespektakulärt. Det var kul som fan att spela multiplayer men mm. annars så jag, är med, jag var mer intresserad och det är väl kanske till viss del nu också mer intresserad av äventyrspel. Så ganska snart så vet jag att jag köpte Fable The Lost Chapters. Mm. Ska vi ta det nu lite snabbast innan du fortsätter med Fable så var det eh, Xbox Media Player XBMC Jaha, ja, ja, okej. Okay. XMB så, kanske ute. något annat. KSMB kanske. Ja, oh, det gamla punkbandet. Mm. Ja, bra. Eh, Fable var du på. Ja, det, det körde jag nog eh, rätt mycket. Alltså. Och eh, det var ju kul som fan. Eh, jag har inte spelat det tror jag så mycket sedan dess. Kanske testat. Men jag gillade ju ändå det här med att man kan eh, fatta beslut som ska påverka framtiden på något sätt. Mm. och att man blir äldre under spelets gång. Det som jag tyckte var lite sekt var ju bara att det gick från 16 år till 65 år på bara några timmars speltid. Ja, det är ju tungt, förstår jag. Var inte det här man skulle kunna typ eh, plantera frön till träd och sånt där som så småningom växte upp och så vidare. Sånt där också, som liksom tiden skulle naturen ja. skulle kunna växa fram till exempel. Sådär. Ja, det var ju ganska mycket men det är han, Peter Molyneux eller vad heter eh Molineux, som mm. alltid hypeade sina spel till absurdum och så eh, motsvarar de väldigt sällan hans hype. Mm. Men så har han inte gjort något sen där sällar typ känns det som på ett Nej, sätt. Inte sen Fable 3 vad jag vet. Men Fable första ja. Fable var ändå kanon. Det var ju som ett sälda eh, fast du det var mer vuxet och du kunde göra en massa saker, du kunde eh, ta uppdrag i, på den här typ hjälteakademin du tillhörde. Ungefär som Hogwarts, fast för hjältar. Ja. Och så, kunde du antingen, så fanns det fanns ett uppdrag och då kunde du antingen välja att eh, alliera dig med de goda, inom citationstecken, eller de onda. Ja. Så var det några banditer som skulle råna någonting så kunde du antingen eh, haka på banditerna eller så kunde du spöra dem. Ja, men sådana grejer är väl roliga när det blir så. Det, uh, tänker jag på lite där. för att ta en liten, liten avstickare. Mm. Uh, då låter, det kommer ju ett spel nu i veckan svensk uh, utveckla som heter Biomutant. Mm. Uh, som faktiskt när du berättar om Fable nu, det var därför jag kom att tänka på det, så får vi göra lite reklam för svenskt också. Låter ju lite så. Det är också så där. Det finns sex olika jiu skolor eller kung-fu-skolor att ansluta sin karaktär till. Varav tre goda vill rädda världen. Och tre, onda vill förgöra världen. Mm. Så lite febelaktigt tycker jag att det låter då. På sätt ja, och vis. Kanske. Ja, Och plus att... Ja, jag tror undare. att de har varit rätt öppna med att säga att Fable är en stor inspirationskälla. Men det kan nog vara bra att ha det också. Det som också var spännande är att ju godare du var, desto godare blir din gubbe. Att det kommer som blåa strimmer i ansiktet och ögonen lyser. Och mm. ju ondare det var, desto mer blir den gubbe så här jävulsaktig och fick horn och grejer. <laughs> ja. Så det var ju Gött. fanns ju ganska mycket kul där. Så det körde jag ganska mycket och det var faktiskt på Xboxen som jag körde GTA spelen. Sen? Ah, ja okay. ja, okej. Körde körde mycket GTA San Andreas på Xbox. Mm tyckte att det funkade väldigt bra. Och sen det sista jag nämner nu som jag tyckte var guld på Xbox. Körde det på PS2 också men Xbox-versionen var helt jävla överlägsen och det är Burnout 3 Takedown. Har du kört det? Nej. Tyvärr. Jag var tvungen att tänka efter lite men nej. Det har Nog jag tyvärr inte gjort då. Det bästa racing-spelet som har gjorts satan oh fan, vad körde Så det. pass alltså. Ja, ja okej. Okay. Eh, men jag, vad var det som lockade med det just då? Att eh, du kör svinfort. Det är bra fartkänsla. Och ja. eh, det var inte bara att raca som något eh, ja, Daytona är det första som jag kommer att tänka på. Det gamla spelet gammalt spel som fan. Eh, men att du ska krascha mycket. Du ska eh, krascha in i dina motståndare och så ah, får ja, du snälla okay. fartpust. Ja, då förstår jag Det låter ju onekligen rätt arkadigt Och det är då som racing är som allra roligast Tycker jag Det tycker det... jag också Det är inget eh, transit. Grand Turismo Som är omöjligt att styra Utan eh, arkadigt som fanns Sen fanns ju ett läge också Där du skulle krascha och göra så mycket skada Som möjligt <laughs> Ja Hysteriskt roligt Och så får du ju, mm. kan du låsa upp nya bilar Och sånt där Men en annan grej också som var så jävla tufft med xbox versionen av Burnout 3 var att du kunde ha ditt eget soundtrack. Ah, ja. Okay. ja Ja, okej. då Blir det mycket black metal då för din del? Nej, inte, inte till Burnout. Då tyckte det det funkar bättre. Jag, jag la in några Megadeth-CDs eh, och spelade ah, upp till ja. Xboxen och så eh, körde man då givetvis Symphony of Destruction till... Eh, <laughs> Att spränga bilar och lastbilar i luften. Ja, ja, varför inte? Både musiken och texten stämmer ju ganska bra då med andra ord. Ja, det var en underbar känsla. Minns det med glädje? Så ja, det jag körde jag också <laughs> Ska inte vi... Jag tänker kärlek. att nu såg jag framför mig att eh, Sikta mot stjärnorna gör tillbaka och du är med som Dave Mustaine och bara gör såna ljud genom låten. Jag hade vunnit hela skiten. <laughs> så, oh, fan. Om, det finns jättemycket att säga om Xbox men jag eh, lägger band på mig där och så ska vi se mm. betyg till Xbox. Eh, vill du säga någonting? Ja, alltså nu är det så här. Den här är väl i stort sett i klass med de Sega-konsolerna vi har pratat om. Just den första Xboxen har jag spelat extremt lite. Mer på den eh, nivån alltså att man stod i en spelbutik mm. och höll kontrollen och um, Tror jag att han, om det var Thomas eller Tom som man hette som stod och snackade sig varma om den här konsolen och om hur fantastisk den var. Men jag är lite i valet och kvalet. Jag vet att jag la ner mitt betyg på några av segerkonsolerna mm. Det kanske är dags att göra det igen faktiskt. För här känner jag Nej nej. Jag kan inte säga något nej. Ja, Xboxen har sina guldklimpar Men jag känner väl också att eh, Många det var väl lite begränsat spelbibliotek I alla fall när det kommer till mitt intresse Så jag skulle nog i alla fall säga ett C Yes, ja, jag tänkte nästan Att det skulle bli det faktiskt Ja, men det är väldigt, skulle jag säga, om jag skulle läsa recensioner, många ser där och höra vad många människor sa och hamna där kring C. Mm. Så det är det klart godkänt, men inte så mycket mer. Det, det känns i min värld rätt rimligt faktiskt. Ja, alltså vi har ju satt jävligt höga betyg på våra spelkonsoler. Det är ju ingen som kommer att få ett E ser ut som. Nej, alltså, man, man tänker man här: de, de konsolerna vi har pratat om, det är konsoler som på ett eller annat sätt har varit nära man var man i framkant eller varit i framkant. Det skulle ju inte vara rimligt att säga att ja, första man man man E Nej. eller man man man man för det menar, Sega Saturn hade sina problem, men är ändå en bra konsol. Som vi har sagt, den blir lite missförstådd till exempel. Så att det blir höga betyg, det tycker jag inte är konstigt. Nej, det ska ju finnas klassiker och tidlösa spel, sådana som man kan spela idag och fortfarande tycka är jättebra. Det är det som mm. drar upp betygen. Hade vi pratat kanske Commodore, Amiga och spelen där så... Eh, skulle jag kanske sätta ett ganska lågt betyg även om jag personligen tycker att det är typ det bästa som mm. finns. Men ska ja, man men se vi kan väl säga så här då, så och, ju... om, om du hade haft en PC Engine som du och jag hade spelat, då kanske vi hade konstaterat att ja, man har eh, roligt med karton till exempel och den har ett vidrigt bra soundtrack men överlag kanske en sån konsol hade hamnat på ett D till slut, till exempel. Ja, för det finns inte så många tidlösa titlar som man tänker Exakt. tillbaka till och bara åh det är fortfarande ett bra spel. Det har ju med betygen att göra. Och eh, det känner jag väl lite med eh, Xbox och PlayStation 2 att en del det finns några tidlösa titlar, men inte så jättemånga. Tycker jag. Nej. Nej, absolut. Då ska vi se Wii U, ska vi ta den eller ska vi ta Wii eller GameCube först? Uh, jag har ett litet förslag där Som jag hade tänkt att skriva till dig förut okay. uh, Ska vi göra så här uh, Vi börjar med Gamecube mm. Och så går vi i rätt ordning Men man kanske kan prata om Wii och Wii U Lite tillsammans ja. För det kan väl säga um, Wii U Känns ju som en uppdaterad Wii Mm och så har vi redan pratat om att vissa av de Spelen har kommit till Switch också Och så mm. vidare, så vi kanske Kan slå ihop Wii och Wii U Lite, trots allt, men vi, jag ja. tycker att vi Börjar med Gamecube så blir det liksom I kronologisk ordning Ja eh, Absolut så, Men du kan väl börja där med Gamecube För den vet jag att du har haft eh, Ja, eh, det var en sån här vet Jag har varit inne på det några gånger att jag spelade mycket Nintendo 64, gick över till PC, spelade inte mycket alls. Det blev lite då och då, men helt plötsligt en julafton så fick jag en Gamecube, en silver, oh. med eh, Mario Kart som en bundle. Och det var så här, hade inte önskat mig och blev så här, va? Ja, men fan vad kul, vilken överraskning. Hur kommer det sig? Ah, men det var så bra pris på den, så farsan. <laughs> Fan, och vi vet ju, du, du har alltid gillat det här. Ja, tack. Och Stenkom. det kan jag säga... Mm, ja, verkligen. Och jag tycker faktiskt att... Jag har ju ändrat mig lite med Mario Kart 8 och tycker att det är fantastiskt. Men det Mario Kart som jag tycker är allra allra bäst det är det här uh, Double Dash som är till Gamecube. Det, tycker ja, det är, jag är nog det jag har haft roligast med faktiskt också ja, fruktansvärt roligt spel. Och jag tycker att det, det gör det som jag gör att jag gillade det är att det är lite häftigt att kunna välja två karaktärer. Mm. Och så och det ger en helig känsla och att man kan spela två player och lite sånt där. Men framförallt så tycker jag att banorna är helt perfekta. Avvägningen mellan ganska vanlig banracing och mer spektakulära och Ja, banor som är lite bananas. Jag tycker det är en perfekt kombination. Mm. Det finns lite av båda. Och det tycker jag är jävligt härligt. Mm. Det, det känns som de här olika kupporna, eh, med Är det svamp, blomma och Stjärnor. stjärna? Är det va? Mm. Så tycker jag också att, och sen är en specialare, så tycker jag också att de liksom variationen i banorna i varje kupp tycker jag är väldigt bra också. Mm. Bland annat så börjar det väl med en klassisk sån här Mario Circuit eller vad fan det heter. Mm. Och sen är det någon bana på stranden och sen den här helt hysteriska som bara är en högersväng och där är typ åtta varv. Så, så ett ja, varv är det, ja. ganska kort men det är väldigt många varv. Och på en sån bana kan det ju bli sånt kaos med blixten, stjärnor, röda gröna skal, ledarskal, liksom allting händer. Så det känns som när det är ett var kvar och man kan känna att den här har jag, mm. så bara händer allting på samma gång och så blir man sjua. Ja. Alltså det, men det är det här kaoset och kombinationen, där har det varit en ganska vanlig bana, en strandbana som liksom är lite speciell med lite vatten och kör det och sånt där. Och sen spårar du fullständigt på den här sista. Och sen är den sista banan där lite mer vanlig igen. Mm. Så liksom perfekt synkat och variation mellan banorna där. Det har de ju fått med sig i senare titlar också. Men man kan väl säga att Gamecube var först med den balansen. Mm. Och att det inte känns så där otrevligt eh, datorfuskigt något som det kunde vara definitivt i Super Nintendo. Men även till Nintendo 64 Speciellt när man kör den jävla isbanan Med snögubbarna Ja fy fan, pratade inte om det Där hade jag nästan sönder en kontroll en gång Ja, jag ska väl eh, Erkänna det här nu då Att när jag hade fått den här konsolen eh, Så var det ju Mario Kart Som gällde under väldigt eh, lång tid eh, Så hade jag bestämt Ja men nu ska jag ta guld på allt på alla klasser. Så kommer jag ihåg att det är den här banan som heter DK Mountain. Ja, den är ju så sån banan. bana. Ja, så var jag vill i det här läget att jag måste i alla fall bli två här nu. Då grejer jag guldmedaljen. Och så blir det bara så här, all jävelskap drabbade mig. Så precis det sista så ska man köra över en bro och där blir jag träffad av skal två gånger i rad Och sen när jag äntligen kom iväg Och så blir det så här Jag hinner ändå, jag hinner ändå Så blir jag påkörd av Donkey Kong Som puttar ner mig från bron Det är precis som det filmklippet som finns Där en sån grej händer mm. och Men det är vanligt då... att sådana grejer händer På just den banan Det filmklippet mm. är inte unikt För jag har råkat ut för Nej. nästan exakt samma sak Man ja. får ett blått skal, rött skal Blir nedknuffad av Bowser eller Donkey Kong Mm. Och jag kommer ihåg att jag bara flög upp från fotöljen i pojkrummet Och skrek ord som man absolut inte ska skrika Och jag kommer ihåg, så när jag hade skriket klart så hörde jag säga Snabba steg utanför dörren och så for dörren upp Morsan, vansinnig <här> <här> Nej all rätt, behöver väl tilläggas? Ja, det låter så Ja, bara att du får fan inte spela med dem om du inte kan behärska dig, vad fan håller du på med? Ja, det var bra sagt. Ja. Fast man vet ju också att det är inte det man vill höra just då. Nej. Uh, men det, så här, det kanske inte är ett uh, normalt beteende att stå upp och typ i stort sett vråla, vråla allt vad man orkar det här ordet som uh, rimmar på hitta. <laughs> <laughs> det så. Var väldigt politiskt korrekt av dig. Ja, alldeles för politiskt korrekt. Nu får vi folk efter oss i recensionerna på iTunes igen, tyvärr. Men men, jag ja, får ja. ta den. Men men ni får kan... klaga på mig. Man måste ju inte säga könsord i podden om man absolut inte vill. Ja, nej. Nej, just det. Även om vi inte är särskilt konsekventa där. Nej, men fast en äh, double dash körde jag svin mycket. En polare till mig hade det, så... Äh, det var många dagar där dels var det sommarlovet mellan tvåan och trean på gymnasiet och under egentligen det läsåret så kunde vi sitta och köra Mario Kart han var duktig på att köra och då brukade jag vara karaktären bakom som skötte vapnen så att jag kunde tajma med gröna skal och sådana här grejer eller om det kommer ett rött skal så kan man släppa ett grönt skal bakom så att Mm. Man slipper bli träffad och uh, uh, Förut, det var just det, det du berättade nu. Det var det jag menade förut när jag sa man kan köra två player. Alltså mm. jag menar specifikt det då, ska jag säga. Mm. Ja. Och det tyckte jag var ganska kul. För att eh, om ja, jag, man kanske var nybörjare och har lite svårt att hänga med i svängarna på 150 kubiklass. Då tyckte jag ändå att det var ganska kul att man åtminstone kan vara med och sköta vapen och sådana där grejer. Och så kan den andra bara koncentrera sig på att racea För det är ju en del att hålla reda på, trots allt. Mm. Så det funkar kanon. Men Mario Kart Double Dash är mm. ju... Ja, Kör du det här fotbollspelet? Mario Smash fotboll? Uh, ursäkta, jag ska bara uh, flika in en sista grej om just Double Dash där. Mm. Uh, hur, så, hur mycket vi spelade det ett tag så var det faktiskt så långt efter Gamecube hade gjort skit egentligen, till exempel när jag uh, pluggade på universitetet men var hemma på somrarna mm. uh, då hade min kompis Viktor kvar sitt och då var det alltid så uh, ska vi ses till helgen eller ja det kan vi göra, jag jobbar inte inte jag heller och då hade vi en sån hel helg från typ fredag till söndag då vi tog bort sparfilen från minneskortet och körde igenom alla kuppor åh oh, det är igen. underbart att göra så Ja och det gjorde vi alltså flera flera somrar i rad. Ja, men det gjorde jag på... bort till den här mirror då, då allting är spegelvänt. Det mm. eh, är ja. också ett nytt inslag där va. Ja, det tror jag väl att det var. Ja, det gjorde jag Ni gick på folkhögskolan också så satt jag en polare upp en, nästan en hel natt och körde. Ja, det är gött. På mitt rum där på internatet i Ransäter i Värmlandsskogarna. Men eh, smash-fotboll, ja, det har jag spelat. Det är ju som fotboll och Mario Kart i ett. Ja, absolut. Det körde vi också en hel kväll på Folkhögskolan på skolan ute i och, ja, och Då var det så här, har, har du Gamecube? Ja, har du någon hand, kan du ta med en handkontroll och så komma över till mitt rum? Och så? Här, ja, absolut. Och så hade vi fyra kontroller så att vi körde fyra stycken där fotbollsspelet. Och det var kaos. Jävle vad det var roligt. Ja, jag håller med. Och likadant vet jag att vi brukar köra fyra playbox. Där fanns eh, tennis också. Mm. Som var lite också den här känslan med specialer hit och dit. Och man trodde man satte en perfekt boll i högra hörnet. Men så hade de den här specialen med Valuigi när det blir vattnet på hela banan och han liksom simmar i vattnet bort i bollen och slår över den direkt. <laughs> det har jag faktiskt aldrig kört men det, ja, de där brukar vara bra, den Mario sportspelen som kom där. Ja, det, det var väl fräsch särskilt på den här tiden, då hade man väl liksom börjat att dricka lite öl så då bara säga ja men vi kör en förfest och så hade man väl sådana här lite regler när man, så fick man dricka. Mm. Alltså den som förlorar varje gem Måste ta en klunk Och blir man förbannad och svär Då får man ta tre klunkar det är liksom massa med sådana där Olika grejer Ja, men, men ja, dryckesleker upp med tv-spel Kan vara kul om man sköter det snyggt för jag väl säga då, Så att jag inte Nej, ha kul för fasen Ja, det, det, och, det hade vi, tro mig <laughs> eh, när, när jag var eh, Ung och eh, pigg och rask så brukar vi alltid träna på gym Tista torsdag, fredag mm. körde man hårt och så hände det gärna på fredag kvällen när man hade kört klart att vi drog hem till en polare nyduschade och fräscha och satt oss och körde Mario Party 4 på Gamecube ah, okay. det spelet har jag spelat svin mycket. Ja, du vet ju vad jag tycker. <laughs> ja, du gillar ju Mario Party. Verkligen. Jag är så fruktansvärt dålig på det. Och så tycker jag att är man dålig på det så har man också mer otur än alla andra. På något sätt. Det här pratade jag för övrigt om med Max bara nu i veckan. Uh -huh. Och han, Det var första gången som han sa så här Den gången när du slutar på noll stjärnor och noll mynt då tyckte jag fan synd om dig. Jag tror det var till max som jag viskade när han skulle snå pengar av någon. Och jag sa: Ta ju. Viska och viska. Kan det, det vara att jag inte hörde det? Jag Nej, det kan vara några bärsinnblandare. Jag tyckte att jag viskade men jag kanske skrek. Nej då, men det hördes. Men det var likadant. det blir liksom bara så här. Jag ser så här, så som jag tycker det är med otur Att jag hamnar jag så här, Nu har jag chansen på en stjärna ja, Jag går höger här Och så bara, ja fan, det är snart min tur igen Då kommer jag ta stjärnan Och då är, kommer Max här och hamnar han på någonting Och där han ska snurra på någon sån här jävla ja. Typ uh, Tombola eller någonting Och då får han <laughs> flippa banan Och lägg stjärnan på ett annat ställe Och så hamnar jag längst ifrån Alltså, det är så hela tiden Det är det jag älskar med. Mario Party Att man kan hålla på så Och, och göra så här jävliga saker Man blir så jävla taskig När vinnarinstinkten drar igång Ja men man måste ju vara full När man spelar Annars är det, går det ju inte Då slår man ju ihjäl varandra <laughs> Oj. Man är lite mjuk i kroppen Om man är full så man tar inte så mycket skada Nej, precis ah, shit. Fan, nu blir jag sugen på att spela Mario Party Men jag har flyttat på min Switch nu Det är ingen det jag har den i vardagsrummet Nu har jag nya konsoler där Plus att även om jag har köpt Super Mario Party till Switch Så är det ingen som vill spela det Det vill säga Evelina tackar nej Varje gång jag föreslår det mm. Men eh, vi får väl för fan. Jag, jag är inte den som är den. Eh, kan vi få ihop två personer till så kan vi väl ta en, en kväll hos dig medan den här pandemin har lugnat sig lite mer kanske. Och ja ha med oss några bärs och spela lite Mario Party. Du, Det är, det är bokat. Ja. Någon gång måste det ju bli av. Mm. Eh kul också att vi pratar Gamecube och så pratade vi inte om de mest uppenbara spelen. Det tyckte jag var lite roligt för att det här är ändå sådana här spel som man kanske har bästa eh, fler spelar minnen av. Mm, absolut. Uh, Ska men... jag förstöra det här nu då och säga att jag vill faktiskt nämna Resident Evil 4 också? <laughs> jo, men det är väl en självklarhet. <laughs> ja. Det köpte jag på release dagen. Kom ihåg att det beställt från webbhallen. Ja, okej okay. På den tiden då man fick grejerna i tid mm. Nej, nu ska jag uh... inte vara så <laughs> Jag har ju släppt det ja. mm. Och jag fick det under den här perioden, perioden Då farsan hade fått dille på att buda på Tradera Så jag fick det från Tradera jättebilligt Åh, oh, det, det var i den perioden där från ja. det att jag tog studenten typ och lärde mig att fan, man kan ju köpa skit på internet från andra människor. Ja. Ge morsan och farsan kontanter och låna deras bankkort som man kunde pröjsa för all skit man köpte. Ja, okej. Okay. Det, det var ett sånt härligt exempel. Då jag vet inte, man säger, när man upptäcker vissa saker på internet det är ett sånt här starkt minne när pappa upptäckte Tradera. Och eh, farsan gillade No Doubt väldigt mycket, den gruppen. Mm. Och var en sån här period när han upptäckte att alla singlar finns. Och han började buda på No Doubt-singlar och satt mm. så här. Nu är det en minut kvar. Och jag kommer ihåg att det, det, var, det var en gång som Mursan hade lagat mat en sån här fredag kväll Och hon vet, hade gjort i ordning allt och mysigt och så där. Och hon rådde, ja, nu är det färdigt. Och farsan ropade, vänta lite. Han satt och väntade ut tiden På någon sån här jävla no doubt singel Och morsan tyckte att Nu har det väl gått för långt Det är väl inte så att Vi andra ska upphöra med att leva Bara för att pappa ska lägga ett bud Tycker det är sånt roligt så här, Ändå överdrivet Upphöra att leva Bara för pappa ska lägga ett bud Det är lite också när det är vuxna som gör det För att det var ju Ofta man fick eh, tugga suck av att säga, jag ska bara dö först. Ja. Mm. Ja, nej men Resident Evil 4, det var väl Gamecube-exklusivt från början. Ja, absolut. Och det körde ju var väl någon form av sån där tidsexklusivitet. Det kom ju på flera konsoler. Ja. Relativt snabbt, skulle jag tro. Men... Jag tror att den sommaren som det släpptes så dröjde det säkert till hösten i alla fall innan mm. det kom till något annat. Ja, det var väl det var väl runt maj månad där någonstans efter påsklovet eller om, ja, någon gång där. Jag vet i alla fall att jag mm. spelade jättemycket och så fick jag med ett extra minneskort också som jag hade förbokat det. Aha. Och jag kommer då att jobba på ett tryckeri då. Den sommaren och jag kommer ihåg att fars, ja, mormor jobbade där så det var sånt där sommarjobb man fick för att man kände någon lite så mm. Men så kommer jag ihåg också att eh, jag gick sig där och väntade hela dagen för farsan hade ju semester och sen eh, så skrev han sms Jag vann budet och så gick man bara och väntade på de här dagarna tills det kom på posten Åh oh, det är en sån underbar känsla Ja verkligen Ja, nej men det var bra. Jag vet att jag körde på normal svårighetsgrad först tyckte det var lite för svårt när man möter de här två motorsågsnissarna. Och så sänkte mm. jag svårighetsgraden och körde på easy. Och sen när jag kunde spela lite bättre så körde jag på normal. Och så ja. försökte man ju låsa upp allting som man kunde få de tuffa vapnena man får när man kör om spelet. Mm. Nu tror jag att du vet vilket jag menar. Det spelet har ju ett av de mest frustrerande bossfighterna någonsin, tror jag. Och är det den quicktime-event-bossen? Ja, med kniv. Ja, fy fan. Han, den är jävla generalen eller armésnubben. Kraus. Krauser. Ja, som man tänker, ha, har de en historia? Vilket spelar han med? Nej, han bara dyker upp i det spelet för första gången och så känner de varann. Ja. Nej, ja, men, nej den... Där eh, hängde sig min Gamecube varje gång också. Du vet mm -hmm. när det står någonting. Ett problem har uppstått stäng av och dra ur strömmen en liten stund. Ja. Och så kollar man alltid skivan. Eh, skinande ren, inte en repa, inte ens några hairlines. Och så fick, eh, och så fick man starta om. Eh, dör några gånger för att man inte tryckte knappen på en nanosekund. Och sen kör man igen. Och när det, man börjar liksom, tänka ja, att nu är det sista. Och så står det, a problem has occurred. Och så, ja, blir så här, och så fick man dra ur strömmen, vänta en kvart, sätta i igen och sen kanske, oh, nej, för då dog jag igen. Fan, mm -hmm. var det mm -hmm. där var surt. Ja, verkligen. Men sen så klarar man det och så kommer ju den kända laserscenen från första filmen med i spelen till slut. Ja, just det. Lite mm. mer quick time events på det där. Ja, men jag tycker ändå eh, i det spelet har det aldrig stört. Inte så mycket. Jag, utan Bara jag, den fighten nej. faktiskt. Mm. Så jag tänker när det är på den nivån då tycker jag att det är helt okej. Okay, liksom ja. Det var ju i Resident Evil 6 som det där kukar fullständigt. Mm. Verkligen. Men det har vi ju pratat om. Nej men Resident Evil ja. 4 är kanonbra spel. Körde du Metroid Prime någon gång? Ja, det gjorde jag faktiskt. Men här är jag väl en av dem som... Eh, här sticker jag väl ut, har jag väl förstått. att Jag tyckte inte att kontrollerna... Jag tyckte att de var jobbiga. Mm. Eh, det var något som... Jag spelade första, det gjorde jag. Men sen så kände jag att jag vill inte spela fler. Nej. Utan jag tyckte att det, det, räckte för, det första räckte och det var bra. Men det var någonting som jag tyckte var lite... Nej, helt okej okay, tycker jag att Prime är Men inte så mycket mer Nej, Jag Tack. älskade det Jag tyckte mm. jag var ju också hypad över ett Metroid Efter Super Metroid Som var i 3D mm. dessutom Sen var jag besviken när jag såg att det var en, Ett FPS Ja. Eller precis, First Person Adventure Kanske man också kan kalla det Men det är ju ändå I FPS-hållet skiljer mm. sig från andra FPS med att det inte är eh, vad ska man säga om man spelar Half-Life så är det ju typ eh, humanoida fiender som eh, tar mycket stryk eller sådär utan det känns som att det är mer monster som i gamla tv-spel som gjorde att det kändes mm. som ett gammalt Metroid. och eh, ja, Absolut. Och ganska platform. relativt lågt tempo också får man ju ja. säga. Så liksom som egentligen borde ha passat kontrollen. Men jag tyckte ändå att han var stilt. Det var liksom lite seg. Mm. Ändå så det, att men det skulle kanske... inte ha passat med någon annan kontroll till det spelet. Det är det som är spännande, tycker jag. Då, men... Ja, jo, jag, jag hör dig om jag säger så. <laughs> ja, nej, men man behöver inte tycka samma. Man kan vara kompisar här ändå. Ja, som tur är. <laughs> sa han och pekade finger. Nej då. Nej. Det var det första spelet <laughs> Det var det första spelet Jag köpte till Gamecube För jag hade längtat så himla mycket Efter att spela ett nytt Metroid Efter Super Metroid Ja Och det är ju Jag tycker nog fasen även med dagens mått Matt, Att det är ett ruskigt Jävla snyggt spel också mm, Absolut Och att det också Känns väldigt Metroid också och det är ju skitgod stämning i det här spelet. Man har ju så alltså, Första gången man kommer till Fendra, Fendana Drifts heter det. Den här mm. vintervärden. Ja, just det. Man, man bara kan. Och det var väl fler sådana ställen också. Att du, det är inte så att du kommer till ett nytt ställe och ser en jävla massa action direkt utan att du kommer till ställe och bara kan insypa miljön att mm -hmm. åh han var mysigt att var här här, var, här kan man gå runt och kika lite kolla efter lite Precis som i gamla, alltså, de lyckades ju fånga den eh, gamla Metroid-känslan på ett ja, ja, väldigt absolut. bra sätt med det här spelet mm. uh, nu får du påminna mig lite, den världen man är i, i det spelet mm. Vilken, finns det något uh, namn på den? eller Theron vart, vart får, är man i det inte. spelet? ja, okej okay. som tydligen ska vara då inte, eller vad fan Nej, jag vet inte om det är Choso, nej chose rasens Planet, är ju Sebes Och sen har vi ju den här alien namnet Som är SR4 Någonting Som är metroidernas hemplanet jag vet inte, Talon 4 var väl någon annan sån planet I alla fall, och så var väl rymdpiraterna där Och öster på har mm. mm. du också metroid nu Ja, med flit Ja, för så sa jag ju hela uppviksten. att de farsarna lurar mig. <går> ja, det är därför det är roligt att säga så. Spelet supermetroid <går> Och så sa jag det hela livet tills jag en dag på högstadiet sa, jag tycker supermetroid är bra. Och jag blev totalt idiotförklarad av 20 pers. Typ. <går> är du dum i huvudet? Typ så. <går> Nej, men sen vet jag att jag körde Metroid Prime 2 också. Också ett väldigt bra spel. Man får ett litet A Link to the Past-upplägg där nästan med en light world och en dark world. Men det känns också mm. som att det och Metroid Prime Corruption, 3. som kom till Wii, kändes lite väl välspejsade. Ettan känns liksom precis lagom. Och mm. väldigt, ja, väldigt Metroid. Ja, Kort och gott. Som en blandning av tvåan och trean fast i 3D ungefär. Så kändes det. Ja, just det. Super Mario Sunshine pratade vi om för inte så länge sedan. Ingen vidare. Mm. Wind Waker har vi också pratat om i vår... Vi gjorde väl någon sälda special för ett tag sedan, va? Ja, absolut. Överskattat, tyckte jag då. Jag vet inte, jag har inte provat det. Jag kanske ska spela det igen och se om jag ändrat uppfattning. Mm. Men annars så tänker jag vad fanns det mer för så Luigi's Mansion är ju ett jävla mysigt spel. Ja, um, aldrig spelat dem. Bra stämning. Unfortunately. Men behöver inte fastna i det heller. Jag vill bara nämna Nej. några andra sådana spel som man ändå kan nämna med GameCube. Mm. Och sen har vi ju Super Smash Bros. Melee också. Ja. Som var inne i helvetet kul och det fanns ett bra sånt single player läge där du hade baner. Eller vissa ja, uppdrag. Och att det inte bara vara arcade mode, spöja alla karaktärer, sista bossen, sen är du klar. Utan att du får lite baner uppdrag. Det gillade jag jättemycket med ja, absolut. Melee. Och att jag polade hela tiden. Tänk om det kunde komma ett Super Mario Bros. som ser ut så här. Som inte är ett i 3D som Super Mario 64. Utan som är i 2D fast med 3D-grafik. Ja. Och eh, sen eh, gjorde jag nästan. I brallan när New Super Mario Brothers skulle komma till DS. Som såg ut typ så som vi ville att ett Super Mario <laughs> skulle se ut. Mm. Men det är väl... ja Det finns ju så jävla många bra spel till Gamecube. Alltså Resident Evil Remaken, Resident Evil Zero. Det var massa bra Resident Evil-spel. Mm. Ja, Kom kan... det inte... Något på första Metal Gear också till Gamecube Jo Twin Snakes också Ja, grint, så är det bra. det heter eh, Gamecube exklusivt Var det ju också mm. eh, Final Fantasy Crystal Chronicles Körde jag jättemycket också också Väldigt mysigt spel tyckte jag då i alla fall Och väldigt mm. trevligt Att spela fler än en Med Game Boy Advance också så den hade ja, nej, men det kändes som att den, den var en ganska mega maxad Nintendo-konsol. Jag gillade den supermycket. mycket. Eh, ja. Ska vi sätta ett betyg på den? Ja, det kan vi göra, absolut. Fan, det kommer bli högt igen, Emil. Ja. Nej, men jag kan väl säga så här: Nintendo 64 satte jag ett B på. Jag tycker inte att det här är en sämre konsol. Nej, för helvete. Så det får bli ett B igen. Ja, jag tänker faktiskt samma. B. Mm. Och det är väl det. Det skulle kanske. Ja, det, det skulle, om den skulle ha ett A, då skulle det nog ha funnits ett Super Mario-spel till. Ja, absolut. Det håller jag med om. Faktiskt. Den är inte lika vass som Switch. Jag tycker inte det. Nej. Men då jag, de andra åren, jag har satt samma betyg på 64, Gamecube och Switch då. Ja. <laughs> ja, men det säger väl allt om Nintendo faktiskt. Ja, precis. Jag satt ju A på Switchen. Jag tycker att mm. den är eh, där. Men sen kan du skilja från A till A. För vi satt ju A på Super Nintendo också. Den tycker jag är vassast hittills. Mm. Om man ser till spelbiblioteket och hur bra de har hållit sig med tiden. Eh, och då kommer vi till Superhypade Wii Ja, jävlar En konsol som jag faktiskt fick vänta på mm. Trots att jag hade Förhandsbokat den Den, den var ju faktiskt också så jag klassiskt Liksom brist på mm. i sån, På ett sånt sätt Nästan som det har varit uh, Inte på samma sätt som med Playstation 5 förstås Men lite den där känslan Man kan blir förbannad och folk sålde dem för 6000 spänn styck på blocket. Mm. Det var nog mitt första jag möte med. Det scalpers. som. ja, just det. Eh, och jag kommer då det här var under perioden jag jobbade på Arla. Tillverkade barnmat. Centervälling <laughs> och sån där annan skit. Eh, och då kommer jag ihåg att det var så att jag hade inte fått den på release, alltså den här första batchen. Och sen hade jag fått ett mail så jag kunde, jag kollade min mail på datorn på exempel och då stod det så här, eller på alla och då stod det så här att ja, nu får vi in lite fler konsoler om ditt bokningsnummer är mellan de här två siffrorna då kommer du att få en så jag gick in och kollade ja, snabbt och så hade jag missat med typ 30 Åh. ja så då visste jag, fan det blir ingen nu heller Sen vill jag minnas att jag fick typ, ja det var vinter i alla fall, om det var i december eller januari, det är någonstans fick jag till slut igen. Mm. Och det var också den här perioden då eh, jag hade ju också förbokat lite spel till den, så jag hade ju två spel hemma, men ingen konsol. <laughs> oh. Och så ligger de där och tisar Ja, Red Steel och sälla tror jag mm, De två hade jag också mm, Och sen fick man ju med Sports då, förstås mm. Som ja. faktiskt var det första jag spelade på Wii För att jag ville åt den här Känslan på ett bra sätt med den här rörelsekänsliga kontrollen och det Ja, jag köpte ju Min Wii var det lagom till Påsk, kanske där 2007 Hade varit ut och krökat mm. Och eh, satt och spelade Hade lite efterfest hemma hos mig Och så att vi körde lite Gamecube och Så jag ska nog fan kolla om det, om det inte kan finnas Någon i Göteborg imorgon i alla fall Så vet jag att jag och Evelina drog till Göteborg Och då var ju den historien jag dragit Så jag ska inte dra den igen Ja jag just kommer det lite ihåg den riktigt nu Så du får ju gärna dra den igen För Men mig om jag... annat För jag vet inte riktigt vilken du menar nu faktiskt Nej för vi var ju inne på det som sen blev GameStop Det kanske hette något EB Games tror jag hette på den tiden de hade ju inget Det var ju flera som var i kassan och frågade efter och sa, Nej, nej, de är helt slut Och uppbokade så att vi har inga mm. Men ni skulle kunna kolla Där eller där Om de har Och så vet jag, gick jag över till BR-leksaker Det låg ju nästan mitt emot Där på källarvåningen Med Nordstan i Göteborg mm. Är det Nordstan eller är det det Som heter Femmanhuset det här Jag, jag, jag säger Nordstan Det är ju hela ja. skiten Ja, Väl. bra Så ja, ja, Då var det ju två snubbar i kö framför mig ja, Har ni någon Wii inne? Ja, vi har en kvar Åh, oh, uh. magont Ja, och de säger Ja, ah, fan vad gött Men eh, har ni Zelda? Nej, jag tror inte det Men på EB Games där borta har de sälda. Okej, okay, men vi går dit och kollar om de har Zelda först då Sikt de därifrån skulle kolla om de hade sälda. Eh, och jag var näst på tur de hann mm. ju också gå dit, komma tillbaka och stå i kön igen. Ja. Så de står en bit bakom mig och så frågade jag då, "Har ni någon Nintendo Wii?" Ja, vi har en kvar. Den hade de låst in också bakom kassan i något litet skåp där så den var inte framme i butiken. Och så ja, men vad, vad kostar den då? Ja, men 2599. Ja, men jag tar den. Och då fick jag den, och så hör jag hur de här snubbarna bakom suckar tunt. Ja, det hade jag också gjort. Ja, fängelsen. Är... Mm. Och så hör man hur de säger, ja. Eh, Bårat finns på DVD nu, va? Ja. Och så gick de. Är det sant? <laughs> ja. <laughs> och så drog de. Och jag höll krampaktigt i den där weekartången. Ända tills vi åkte hem och mm. Jag sprang ju i och för sig in på EB Games fort som tusan Köpte en extra Wii Wiimote eh, Nunchuck och Hela det här köret och ett Zelda mm. Så det var en fan, bra fan, dag det. Ja. ja det kan jag väl Den här vet du fan om du har berättat förut För övrigt och i fan. podden Jag känner inte igen den här alls fan, Det känns som att jag har berättat den här tusen gånger ja, Men så gick det till i alla fall när jag köpte Sista Wii i Göteborg Känns det som och att det mm. var två i köen framför mig som skulle köpa den. Men de ville kolla om sällan fanns på EB Games först. Vilket gjorde att jag kunde norpa den. Mm. Vet är nästan så hade jag stått där. Jag hade aldrig sålt den till dig. <laughs> Nej, man tycker ju synd Inte för om för att, att det är just du alltså. Men jag hade ju sagt, de här de kommer snart. Den ja, är redan. De hade pixpaxat. Ja, men mm. äh, jag var överlycklig och så var det ju skitspännande att testa den här Moten och göra sin egen gubbe i Mi Maker och sen köra Wii Sports. Det var ju fantastiskt roligt. Mm, Verkligen. Men det var just den här att eh, trots att jag hade Zelda och Red Steel så kände jag ändå det som man ska absolut testa först det är ju e-sport. För det, det blir ju mm. verkligen det som man har följt och sett den här konsolen under, under så lång tid som visar upp den här rörelsetjänsta grejen. Så Tennis, det var det första jag provade. Ja, Samar. Mm. Så det, det, det hörde verkligen konsolen till att testa det först tycker jag. Ja, sen tyckte jag ju att bowling var förbannat roligt på Wii Sports. Ja, men det är väl det absolut roligaste i det spelläget. Ja. Det är också en sån här eh, eller, spelläget. Det är väl det roligaste spelläget i det spelet. Mm. Um. Ja. Och så var det med det. Ja, så är det väl med det. Golf var ganska kul också. Eh, ja, sen... eh, och sen körde jag ju naturligtvis Twilight Princess. Eh, ett av de bättre, tycker jag, 3D-Celda-spelen. Eh, ja, det var absolut. Snyggt. Eh, lite mörkare också och, eh, mm. och sen sen, Ja, bossar. berättar du först. Nej, jag ja, tänkte mest sen, att det var spännande bossar. Ja, och sen tycker jag också att eh, den hade lite häftiga cutscenes också, som mm. liksom som jag uppskattar väldigt mycket, som gjorde det lite mer levande tycker jag. Jag vet att det, det är nog ganska tidigt och det kommer in några fiender typ ridandes på stora om det är hästar eller om det är några andra varelser som liksom, som gjorde det lite jävligt episkt och filmiskt, hela mm. den där grejen. Så jag tycker, det hade det. Och visst, Ocarina of Time har ju några också som när Zelda slänger Ocarina till dig när hon rider iväg där i regnet. Men... Mm. Just i det här så blev det liksom lite extra, tycker jag. Blir jag... Ja. jag tyckte att eh, när jag körde Twilight Princess för första gången så tänkte att det här är ju mycket bättre än Ocarina of Time. Mm. Och idag kanske, jag har inte spelat, jag har det på Wii U och påbörjade det. Eh, men jag tror nog att jag skulle tycka att det fortfarande är bättre än Ocarina of Time, men kanske inte mycket bättre. För Ocarina of Time tycker jag ändå har fått lite upprättelse hos mig. Mm. Och jag har sjukt svårt att avgöra Vilket jag gillar bäst Det är nästan så att jag skulle spela om med båda två Och avgöra det nu mm. Jag har ju påbörjat Ocarina of Time På både 3DS och Nintendo 64 ja. Kör ja. de parallellt jag Kör en dungeon på Nintendo 64 Sen kör jag en på 3DS Ja, Coolt ändå då mm. Vilken version uppskattar du mest nu då? Jag tycker nog nästan att jag har lite roligare med 3DS-versionen. Mm. Den känns lite mer slipad. Ja, verkligen. Det. Och där vet jag, jag tror att jag har testat den här jag faktiskt. Mm. Att det, texturerna har ju fått sig ett rejält ansiktslyft, kan man ju mm. säga. Ja, och sen är, tycker jag att det känns bättre att styra det också. Att allting mm. känns lite bättre. Det enda som är bättre på Nintendo 64 det är när du ska spela på Karinan, för det är helt... Eh, det är värdelöst på 3DS faktiskt. Ja. Det känns okay. random att trycka på knappar helt högt och lågt. Ah, ja, okej. Okay. Ja, nu ska du köra mm. Zellers Lullaby. A, X, L, R, B och sen en gång till. Va? Varför kunde de inte... Mm. Det är Seldas vaggvisa. Mm. <laughs> Fan, vad otäckt du lät nu som du sa. Ja, <laughs> jag hörde det i huvudet själv innan jag sa det. Vad otäckt det är kommer det att bli. <laughs> så en psykopatgubbe som bjuder barn på godis i och sen mördar dem. <laughs> ja, exakt. <laughs> uh. Candyman Toresson. Oh... Uh. <laughs> Med den svarta skåpbilen där det står gratis godis. Ja, det blir eh, Candyman och Det blir det sen i Conjuring 4. Ja, ja. Eller i eh, en nästkommande säsong av True Detective kanske. Ja, varför inte? Det skulle funka. Eh, nej, men det körde. Sen vet jag att jag på... Det är mycket snära här historier som har alkohol involverat men på bakfyllan så åkte jag till Karlstad vet jag eh, och tänkte att ja ah, men jag har inget att göra jag åker iväg och så köper lite spel, käkar någonting och eh, så vet jag att jag köpte Red Steel och eh, mm. Puzzle Bobble eller något sånt där någon sån här variant um, Är det där man skjuter bubblor uppåt? Ja, precis Ja, och ska, typ som de här spelen, det finns i hundratals olika varianter nu, ja, typ. Sån här popcap, eh, chaufföräs mm. som skulle kunna vara ja, som är gamla arkadspel fast de har blivit populära på mobil istället för originalen som kom på 90-talet. Ja. ja, just det. Så de köpte, jag undrar fan om inte köpte det till men det kommer inte att vad Och så vet jag att Red Steel var ju ändå hypad på, för det kändes ju som att de gjorde reklam för när de annonserade Wii att du kan fäktas med svärd och grejer och jag kände också någonstans att det här känns som en dålig parodi på GoldenEye till Nintendo 64. Ja, varför inte? Men det är intressant att du säger just det här med att fäktas som hela grejen var med Red Steel. Sen blev det ju lite mer statiskt än vad man trodde. Det var ju mer Alltså jag hade ju trott att man skulle kunna veva med det svärdet exakt precis hur man ville. Mm. Men när man väl kom i en svärdfight så vill jag minnas att det var liksom ganska statiskt. Ja, att skaka på dosen var egentligen som att trycka på en knapp. Ja, absolut. Nej, men det är också var så här liksom verkligen så här att man såg att eh, bossen hade ett mönster som var nu slår han neråt och då drar jag uppåt så här. Mm. Ding! Och då fick jag till en kontring. Jag hade ju trott att det skulle vara kanske lite mer levande. Så där mm. att det kunde vara lite snabbare för nu blev det väldigt lågt tempo i det här fäktandet. På det kändes sätt. som att gyron inte var tillräckligt bra helt enkelt. Nej, så är det väl. Och det kom ju en liten... Någonting du satte på din Wiimote så småningom. Va? Ja, så den Wiimotion Plus. Mm. Ja, just det. Så att den blev Som Red Steel 2 använder men ändå lider lite av samma problem tänker jag. Och så var den ganska vidrig att hålla i när man hade den där lilla extra grejen för att skavde den hela tiden på handleden. Jaha. Mm. Tills det fanns kontroller med inbyggd Wiimotion Plus man tänker, varför i helvete var det inte bara så här från början? Ja, just det. Men Red Steel var verkligen en sån Dunderbesvikelse Mm Just det, det tredje spelet var ju för fasen Rayman Raving Rabbids Ja, det är en sån där Tittat på men aldrig spelat Tyvärr Lite sådär minispel med den Rörelsefunktionen man hade med och Du skulle kasta slägga och sådana konstiga grejer eller Massa minispel Det var ganska roligt faktiskt Mm men var väl så här, okay, när man har gjort allting så spelar man inte det ännu mer. Lite så var det. Ja. Och det känns som att det var mycket sånt till Wii. Mycket sån här spel som eh, drog nytta av gimmick-spelandet på en Wii-mote. Ja, absolut. Tills... Och jag vet... Kör. Nej, men det här med gimmick, jag vet att du och jag svor över en gång. Vi spelar ju det här Donkey Kong eh, hemma ja. hos en gång på Wii. Och då var det väl... Men det var en sån här specialattack- man kunde göra slå i marken eller jula eller vad fan de om nu olika mm. karaktärerna kunde göra och trots, trots att det finns knappar över så måste man skaka den för att mm. göra den så liksom allting hade inte behövt vara som du sa med gimmick men det blev lite så med Wii till slut tycker jag ja det tyckte jag var jävligt tråkigt att det skulle behöva vara oh, jävlar <laughs> som du sa när vi spelade Donkey Kong ja när vi var ute och skulle köpa glögg för vi fick ett sånt infall Ja, nej, nu var det inte just den gången jag menar faktiskt. Aha, utan okay. Det var den här banan, då, eh, det är i bakgrunden på banan är piratskepp som skjuter. Ah, just det. Och så började typ så här, en båt skjuter iväg. Och sen blir det tre, och sen tänker man, om ja, det kanske det blir fem stycken att undvika nästa gång. Men då var det typ 35. Vad in det kan vara kul. Precis. Sen var det, det var väl när vi spelade den här är det Shattered Memories den heter, den Silent Hill Ja, just det Också till Wii för övrigt som är jävligt creepy mellanåt när ja. vi hade spelat ett tag och var lite sket i byx som sen kom på, vi går ut och köper glögg Ja, det var det spelet <coughs> vi spelade den gången, ja Ja, Och vi kliver utanför dörren och det är minus 28 <laughs> Helt plötsligt <laughs> Typ Då var det Och vi bara gick Och inte sa någonting men till slut så säger du Bara Jävlar var kallt det är <laughs> Man <laughs> kände att det gjorde ont i hela näsbenet tror att det var ja, så Ja, det var så sjukt kallt den vintern alltså. Ja, fy fan. Men absolut, där hamnar vi i det här. Nu vet jag att du sa Wii U var en besvikelse. Men just Shattered Memories. Bra Silent till tycker jag. Ja, och att det inte är piss dålig skjuta med pistol som de andra spelen utan att du ska helt enkelt eh, springa ut bara helvetet när det kommer en massa äckliga humanoida figurer och jagar dig. Mm. Och just det här. Eh, eh, där Wimoten användes på ett väldigt smart sätt. Att mm. eh, karaktären har en mobiltelefon, och eh, så bland annat så ringer det i Wiimoten då och I det... den lilla högtalaren som sitter där. Och då kändes det, det kändes lagom. Ja, och att den ringer också när man har tagit kort på ett spöke och det är spöket som ringer upp en. Mm, spöket. Det första tror jag är att man ser en liten gunga som rör sig och så tar man upp sin ja, kameratelefon då så ser man i kameran att det sitter någon där och gungar. Mm. Oh! Ja, ah, det var så jävla creepy det spelet. Ja, det är sjukt creepy. Och sen ska man till den där jävla skolan och hela det här köret. ja ja Men det är väl, eh, som det var lite inne i tag, en reimagination av första spelet. Så det är mm. det första spelet, men ändå inte. Nej, det, det, det är första spelets grundstory. Typ att eh, du är den här snubben och så hans dotter och så kraschar man med bilen. Det är det är. Eller Ethan är. han heter. Nej, eh, vad heter han? Heter han inte? Harry eller något sånt där bara. Ah, okej. Okay. Är ingen, Jag kommer inte ihåg Men det är det som det har gemensamt med ettan Det är samma karaktärer Och att de kraschar med mm. bilen och dotter är borta Sen är ja. det två helt olika stories faktiskt Yes Nej det tyckte jag Det finns ju till andra konsoler också Men till Wii så funkade det Fruktansvärt bra Mm och eh, vi kan väl köra lite mest Name-dropping nu, för det är väl spel Vi har pratat om en del tidigare Super Mario Galaxy till exempel Ja. Mästerverk Båda ja, två brilliant. Ja, briljant eh, Ja, Bara spelat första, tyvärr mm. Andra är lika bra mm. Vilket jag var förvånad över Och väldigt glad att aha, det är ju för fan lika bra som det första Fan vad gött. Ja, det förstår jag. Sen är det, finns det något Monkey Ball tror jag som jag hade ganska kul med också. Det körde jag mest på Gamecube faktiskt, Super Monkey mm. Ball 2 jättemycket. Ja, för jag har för mig att det fanns ett med, man kunde köra med Wiimoten också eller om ja. jag blandar ihop det lite nu, det jo, ska det jag fanns. låta vara osäkert. Ja, det tyckte jag var ganska kul också. Även om jag har sett på senare tid att det kanske av fans till serien inte anses vara så bra, så tyckte jag ändå att det var kul. Ja, jag, jag tror nog att eh, Super Monkey Ball 2 till Gamecube är rätt jävla svårslaget. Det tyckte jag var hysteriskt roligt. Det var det och Mario Party 4. Vi körde. Ja. <laughs> Men jag tänkte jag på mer? Jag, det här är väl ett som jag kan nämna lite grann som jag tyckte var kul. Jag hade det på DS. Eh, Trauma Center Under the Knife hette det. Någon sån uh, arkadig uh, kirurgisimulator. Som är extremt mm. mycket anime så att du har ju specialkrafter och monster mer eller mindre som du ska operera bort ur kroppar och sånt. Ganska coolt. Jättesvårt på DS. Extremt svårt. Det vet jag att jag köpte sen till Wii och så använder du Wiimoten. nu Wii ska på. Det var in i helvete roligt. Fan det skulle jag vilja spela igen. Jag får koppla in min Wii U och köra det. Plus att det kom fler Trauma center spel till, till Wii också. Jag har något mer av dem faktiskt. Något av dem tror jag till och med att man kunde köra två stycken och operera samtidigt. Det var spännande. Ja, jävla kaos alltså. Ja, det kan ju. Jag vet bli också. Det. Jag vet också. Ett av dem har jag faktiskt spelat och jag kommer ihåg att man någon av de första operationerna när man. Det är någon som har varit med i en bilkrasch tror jag och man ska rensa eh, glassplitter från buken mm. eller från bröstet. Och så det här kaoset som uppstår och jag tänker, den här personen hade ju varit död. Så man liksom skurit <laughs> upp och tagit bort och så säger de typ så här, oh, finally, it's okay. No, no, no way. Och så bara svarsht, kommer det upp glassplitter mer överallt i hela kroppen <laughs> som man ska plocka bort. Ja, precis. Trängs ut ur buken ännu mer. Ja, precis. Och jag tror att det är för första banan, tror jag. Ja, jag tror också det. Mm. Det var ju det som var roligast. Sen är det plötsligt sådana små aliens som åker runt i någon lunga och skärs under en som du ska döda med någon laser. och Då kände jag att fan, var det tvungen att bli så här? Det var ju så roligt. Men det var ganska kul att göra det där också. Så de tyckte jag funkade kanonbra på Wii. Mm. Så, men sen kommer jag inte på så det jättemånga mer Wii-spel som jag tycker är där wow, vad bra det här var. Jag kanske kommer på senare. Eh, men just nu så är det inget jag kan erinra Bara så där på rak arm. Eh, möjligtvis eh, punch out typ. Det var roligt. Mm. Vad sitter du och garvarar Nej, inget. Bara hela det här. Trauma center med aliens och daser och hela. Jag bara är kvar lite i det. Ursäkta. <laughs> ja, men det, det var lite så att ah, fan, nu ballar du lite grann. Nu blev det anime story så att det skriker ja. om det. Mm. Eh, men om vi ska betygsätta vi, vad skulle du sätta för betyg på den? Ah, fan jag kan ju inte säga B en jävla gång till. Har jag haft så jävla kul med den här att det var ett A? Nej, det tror jag inte. För jag tycker att den pikade extremt mycket i början. Och sen mm. tyckte jag att nu kommer det inte så många bra spel längre. Och så köpte jag en Playstation 3 istället. Så nej, jag, jag får säga B <laughs> igen. Mm. Uh, yes, jag, jag tänker på exakt samma sätt som du. Att extremt spännande och kul i början och sen brant nedförsbacke och den hade väl också lite det här shovelware problemet mm. som kan vara med Playstation 2 att det kom så jävla mycket skit till UI. och då var sådana här alla ska göra något här minispel där du ska vifta med kontrollen spel kom det ju en hel jävla uppsjö det var något spel som man fick med som Jag köpte det bara för att Man fick med en handkontroll Och att det var billigare än att bara köpa handkontroll som Nintendo sätter mm. så bra priser på sina produkter Så att jag kan väl säga Wii var fantastiskt i början Sen ja var kul när Metroid Other M kom Men I övrigt Det lånar jag av dig en gång Men gillar inte Nej, det var märkligt, var det? Gameplayet Och så lite jag, det, det som gjorde mig så jävla sur med det, jag tycker att de gjorde Samus som är en sån jävla cool karaktär, som liksom är den här ensamma bounty hunting, liksom liksom hon är för sig själv. Så hon ingår helt plötsligt i något större jävla sällskap och har en överse som talar om för henne. Ska, ja, jag irriterar mig som fan på det. Ja. Nu får du aktivera dina missiler. Vad är den bästa lösningen de kunde komma på till att hur man ska få sina missiler i det spelet? Ja, ja. nu har du tillåtelse att aktivera det här. Ja, storyn i det är ju horribel. Men spelet när man har kommit en bit var fantastiskt till slut. Mm. Ja, då skulle jag hålla ut, ut lite till då, med andra ord. Fan, samma sak igen. Ja, sen var det ju ett jävla mäck att skjuta med missiler. För då ska du ju, först så håller du din Wiimote som en Nintendo 8-bit-kontroll och spelar. Sen när du ska skjuta missiler, då ska du sikta med den som en fjärrkontroll. Det tyckte mm. jag var masigt. Ja. <laughs> ja, masigt, ja. Ja, dialektuttryck krångligt, besvärligt. Ja, ja jag, jag förstod det. Så att jag sätter betyget C på Wii. Mm. Bra i början, sen eh. mediokert. Men det är väl det att jag tyckte den var så jävla bra i början på något sätt. Mm. Så ändå får det jag håller fast vid det ändå. Ja, några titlar är ju top notch. Super Mario Galaxy mm. till exempel. Ja. Eh, och ska vi se, det blir ett extra långt avsnitt den här gången. Men det är ju så att vi blir klara. Eh, ja. så, men nu går det fort med den sista Skulle jag ja. tro Wii U. Eh, jag var, ja. blev ganska hypad av den När man fick se reklam på den här eh, Att eh, ja, men Nu har vi en tv-spels eh, nu, nu Gör vi lite mer av det här Nu kommer den här vara i klass med PS3 Och Xbox 360 Fast den kommer jävligt långt efter Istället Du kommer fortfarande kunna använda dina Wiimotes Men du får också en handkontroll som också har en touchskärm så att du ska mm. kunna spela utan och inte behöva titta på tv nödvändigtvis ifall någon annan vill se på tv och sådär. Det var väl typ ett spel som man kunde göra det med vilket var <laughs> New Super Mario Brothers U. Och så vet jag att jag blir så åh det här ser roligt ut att du skulle kunna spela golf med att lägga en golfboll då på den här skärmen på ankontroll lägger den på golvet och så svingar du med en Wii mote Kom den ens mm. något sånt golfspel? Nej, fan Jag tror inte det. Nej. Så det kändes som att de lovade bra jävla mycket mer än vad man fick. Mm. Du fick en jävligt Verkligen. otyplig handkontroll med en skärm i som var ganska kul. Men när man skulle spela Zombie U till exempel eller andra spel där den kanske inte är så viktig så kändes det bara onödigt. Och vill du köpa en... Vanlig handkontroll, ja Då fick det ju punga ut en 800 spänn eller någonting Ungefär en plast liten kontroll Som går sönder när man petar på den mm. så det... Ja, men det, här, det, det är det jag håller, uh, håller med om Att de lovade så oerhört mycket Kommer att jag köpte den Då kändes så som att det här Zelda-spelet det, det är på G nu Jag köper mm. den nu så kan jag köra Super Mario under tiden och det kommer säkert lite annat roligt. Och sen drog allting ut på tiden och det visserligen kom ju Mario Kart 8 redan till den men det blev inte av att jag köpte det heller. Så jag, blev, jag kände mig lite lurad av Nintendo faktiskt. Mm. Som gjorde mig riktigt irriterad för att det, det kändes som du sa, de hade lovat mig så mycket med den här kons kontrollen konsolen att det blev skit och ingenting. Så kändes det. Mm. Och det är ju lite synd också för man vill ju ha nya Zelda som var på Eman man sett trailer och tänkte att ja, då kommer det nog ganska snart men det blir väl liksom aldrig av. Eh, Nej, sen precis. ska jag nog säga att jag älskar fan Wii U men det var faktiskt inte förrän mot slutet som den blev bra och då var den redan bortglömd. Mm. Det var då tycker jag de lite bättre spelen kom så ja, det kändes lite ovärt att den fick till skillnad från Wii en jävligt svag start, tycker jag. Mm, absolut. Sen var det ju riktigt nice med ett nytt New Super Mario Brothers som också kom, kom till Wii, som vi kanske skulle ha nämnt då. Men det till Wii U gillade var ju Super Mario i HD-grafik. Det var ju ja Ja, det var ju helt. Det är... Ja, eh, jag, det var ju det Spelet jag hade när den kom eh, Vad hette det Mario-spelet Som var det första i HD där New Super Mario Bros. U Ja, det var inte svårare än så Och det, det tycker jag är ett jättebra Mario-spel Ja, jag tycker, jag tycker att det är Skitbra mm, eh, Hade jättekul Med det och så Sen eh, Som de allra, allra bästa Mario-spelen Har, kan jag väl tycka att Super Mario World skulle jag kunna spela nu om fem minuter och tycka är lite kul. Jag kanske inte tyckte att det var lika roligt att spela om det att det är Wii U. Så Nej. kände jag väl. Att det var kul att dra igenom, men sen så kändes det liksom ja, det var den här typen av boss fight mot Bowser igen. Lite så kände jag. Mm. Ja, det kanske kort och gott är ett Super Mario i full HD och inte så jättemycket mer. Nej, sen, det, det kan vara både kul men det kan också vara lite sekt när det är så att du ska hitta tre mynt på alla banor så du ska få någon form av hundra eh, procent nudda alla flaggstångar vid knoppen och du ska hitta alla hemliga utvägar så, sådana där grejer kan vara kul men när det blir för mycket, det tycker jag är problemet med Donkey Kong Country 2 till exempel med alla jävla extra grejer som du kan hitta Mm. En del tycker att sånt är kul för att det förlänger Spelets livstid och så vidare Men Inte så mycket mer än Super Mario World Skulle jag säga, det räcker så det behöver inte vara en jävla massa grejer du ska spara För att låsa upp Någon eventuell bonusbana Eller något sånt där mm. Det jag tyckte det kan bli lite mycket Och sen är det svårt att hitta exakt Vilken bana är jag har missat En alternativ utgång på och så får man spela om ja, alla banor tills man hittar ah, nej, just är... den banan som mm. ofta är den här djungeln med giftvatten som brukar vara den sista. Mm. Men annars så tycker jag att det är svinkul. Det köpte jag på Switch sen också. Men av dem, det som, är, som jag hade så in i helvete roligt med som kändes short and sweet, att det var ett jävla tempo det var ju eh, New Super Luigi ju. Ja, eh, just det. Det är den som har lyckats bli het på andrahandsmarknaden va? Är det inte så? Ja, och sen var det inte alla... det längre. nej okej. Okay. Just nu vet jag faktiskt inte. Eh, lite som med 3D All Stars som någon försökte eh, kränga för eh, typ tusentals pund i England. Och man tänker, oj, är det dyrt nu? Och så åkte ner till Elgiganten här i stan och sa de hur många 3D all som helst för en 500-ring. Och såhär, okej. Okay, ja. Det var någon som var dum i huvudet antagligen. Antagligen. Och trodde att de kunde sälja det där dyrt. Mm. Så New Super Luigi var ju... Jag undrar varför jag inte spelar det igen För det är ju fantastiskt roligt Och att banorna är korta Du har hundra Super Mario-sekunder på dig Så du ska egentligen bara kuta Genom banorna Ja, just det Och det mm. tyckte jag var väldigt roligt att det, blir som en, ja, det känns som att man kör en speedrun Ja, just det Men att du kan klara en bana På första försöket också Mm Ja, så så det, var inte, det är ju lite svårare då att det skulle vara någon liknande inte vet jag lost levels men fullt så svårt var det inte och det gick ju snabbt att köra igenom det men jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det skulle jag nog egentligen behöva sätta mig och köra igen på switchen. Mm. Och det kom inget Metroid till Wii U. Nej, det gjorde det faktiskt inte. Och Zelda-spel kom det ju egentligen inte heller. Det kom ju en remaster på eh, Wind Waker och så kom det en remaster på Twilight Princess. Och sen kom ju inte Breath of the Wild en Switch kom. Och då var det ju onödigt att köra på Wii U. Ja. Oh. Känns exactly. det som. Så Wii U kanske också led lite av eh, lite fattigt spelbibliotek från början. Men det tog sig sen med kanske lite fler spel. Mass Effect kom ju för fasen till Wii U. Mm, just det. Det körde jag dock inte, körde jag bara på Xbox. Men sen var det här Tokyo Mirage, Mirage ja, Fuck It Sessions FE. Det vet jag att jag körde svin mycket. Det är ju Persona, fast det är väl Crossover från Shin Megami Tensei och Fire Emblem av alla jävla spelserier. Mm -hmm. Mm -hmm. lite sådär, varför kom det ingen uppföljare på det? Det har ju kommit nu till Switch också Alla bra spel som kom till Wii U kommer ju till Switch för att de är för bra för att inte spelas. Ja, exakt Det spelet som var stortitlar att spela minst var någon fan Super Smash Brothers till Wii U Ja eh, Det tror jag faktiskt Jag köpte, vad fan är det? Det heter versionen till den, den heter heter den inte Super Smash Brothers Wii U och så fanns det en som heter 3DS. Ja, fan är det så det är? Ja, jag kommer fan inte ihåg nu. Då, är, då kanske det är Wii versionen Jag köpte då, kanske. Ja, det måste det vara om du inte hade en 3DS. Ja, precis. <laughs> ja, det är lätt att blanda ihop det ibland. Men det var faktiskt jävligt bra. Det var väl nog bara att jag kände att jag hade blivit så dålig på Super Smash Brothers att det kändes som att Uh, okej, okay, nu har jag spelat spelat här Sen Brawl, det körde inte heller så mycket För att jag hade kört så mycket melee Och tyckte ändå att det var bättre mm. Det kändes lite mer balanserat Vilket det kanske inte var, men det kändes så Och då kändes det lite som att man var lite kass Och då tappade jag sugen lite grann Ja, okej okay. Plus att du kunde inte köra med Gamecube-kontroller på Wii U Om du inte köpte en GameCube-dosa som du kopplade in i en Wiimote. Ja, just det. Och de, hade ju, de var ju, kändes ju plastiga, så att det var inte alls samma känsla att Nej. spela med de kontrollerna. Så det kändes lite surt och inte kunna köra med en GameCube-kontroll. Jag tror också det som gjorde att jag eh, lite tappade eh, intresset. Men annars så tänker jag, jag tror jag köpte Ganska många spel till Wii U Den tror jag faktiskt att jag hade lite roligare med Än uh, Wii Ja, okej okay. Men jag Så här på rak arm Har jag faktiskt svårt att komma på Bra spel jag, Kanske för att jag börjar bli trött i skallen nu <laughs> Men körde du ja, Någon mer än som du nämnde Nej, ska jag säga, den dog väldigt, väldigt snabbt för mig. Det kommer väl att spegla sig lite på betyget jag kommer att sätta på den här konsolen, kan jag väl säga. Mm. Jag, jag för måste att, kolla. Men jag... alltså, nu kan man ändå säga så här, mellan här så tänker jag, säga när jag ska sätta betyg på Wii U, att jag känner mig som sagt var jävligt lurad av Nintendo. Mm. Och även om det kom många fantastiska spel som jag kanske inte har köpt, så kommer jag ändå sätta i ett lite sämre betyg nu då. Ja, jag ska bara name droppa lite spel till så ja, att jag inte absolut. har gjort bort mig totalt. Men eh, Paper Mario Color Splash körde jag, det var jättemysigt. Om man gillar Paper mm. mario spelen så är, det ja, kanon. Yoshi's eh, Woolly World var ganska mysigt också. Körde jag inte så mycket testat. Det är det där. här, eh, nu hörde, jag, det är lite garnaktigt va? Ja, precis. Yoshi's mm. eh, Island eh, stuket. Captain mm. Toad som var ett sånt minispel i Super Mario 3D World det höll jag nästan på att glömma det är ju kanonbra Super Mario-spel. Blandar med 3D Mario med 2D Mario med att du ska gå från punkt A till punkt B. Det upplägget i 3D Mario uppskattade jag jättemycket. Så fanns ju såna eh, mini moment i det som var Captain Toad. Det fick ju ett eget spel sen till slut. Mm på Switchen, va? Mm. Ja. Sinoblade eh, Chronicles fick en uppföljare också. Eller typ uppföljare. Det heter ju X. Det finns ju en tvåa också. Eh, sen får vi absolut inte glömma Super Mario Maker. Nej, förstås. Förstås. Det minns jag att jag förbokade och spelade ganska mycket ändå. Så att det kom ju ett, eh, ett gäng faktiskt rätt bra titlar på varandra. Men som sagt, de kom så pass sent så att man hann och tappa intresset för Wii U att det var väl typ där 2014-2015 som det började komma riktigt bra spel men 2013 hade alla tappat intresset så det är väl också det att fan har vi släppt en massa bra spel här fast folk har tappat intresset ja då får vi väl släppa dem på Switch eftersom där finns det finns intresse så det var väl det som var lite synd då med Wii U att det var en bra konsol men man kanske skulle ha släppt den istället för Wii Ja, just det. Så då kör vi betyget här. Nu är vi fanns snart inne på två timmar podd. Där. Det är ju ja, det är. Ett av de längsta någonsin. Men eh, jag slänger ändå in. Det, det får faktiskt bli ett D för den här konsolen. Jag ah. backar ett par steg. Så. Jag är fortfarande. Jag blir nästan så här, lite irriterad när jag tänker på den faktiskt. Så det får vara så. <laughs> Rimligt faktiskt kan jag tycka. Utifrån Nej, men det är bara en upplevelse. sån här sak att eh, man sa att du kommer kunna spela spelen på den här lilla skärmen. Mm. Funkar aldrig bra. Nej. Jag det också tänkt att fan var mysigt, och kommer jag kunna göra det. Och det hacka och krångla. och jag blev så jävla irriterad. Så ja, det får bli så faktiskt. Och så var det lite DS-gimmick. Man kände lite annat att 2005 ringde och ville ha tillbaka sin touch-skärm-gimmick- spel-grej. Mm. Det kändes också lite så är det. ja Du ska låsa upp en dörr här nu. Okej, okay, då ska du välja en nyckel och så ska du dra den till nyckelhålet och snurra. och Varför? Det är bara onödigt. Ja, verkligen. Och så fick du ladda den jävla kontrollen. Men bortsett från det så tycker jag ändå att Wii U jag gillar den bättre än Wii. Det gjorde jag. Eh, kanske inte lika mycket som Gamecube. Men den hade fan många bra, riktigt bra spel. Mm. Så därför kommer jag nog ändå sätta ett B-minus kan vi kalla det. Ja ja. Och att det är dessutom spel som håller än idag. Och beviset för det är ju att de har släppts till Switch. Ja, Absolut. Wii-spelen håller kanske också idag men inte alls på samma sätt. Wii-u-spelen lever Nej. vidare. Ja. Så därför får den ja, ett svagt B. Om ja, okej. Okay. Om man ens kan säga så. Men ja, jag sätter nog fast igen B. Jag hade minst lika kul med den som är min Gamecube när jag tänker efter på spelen som kom sen. Mm. Och det enda vi har kvar egentligen är att göra då en liten topplista av de som vi har rankat högst och vilka av de som mm. då är, är den bästa konsolen någonsin. Men det tar vi inte den här gången. Nej, det får vi räkna ihop i lugn och ro. Och så inleder vi med det nästa vecka. Precis. Och sen känner jag, så här, sen blir det fan med mig friåkning. Ja, jag kan säga så här, för att tisa lite, jag ska prata om Army of the Dead nästa vecka. Det blir skitspännande, det vill jag höra mer om. Men då är det dags att knyta ihop säcken. Mm, så är det. Solen wir der Saxo sammenbinnen. Ja. Och, Som jag för övrigt nu har sagt en gång till. i <laughs> När jag spelade Call of Duty med några <laughs> tyskar och den... Den här gången så var det en som sa You're fucking idiot. Fast inte med rysk brytning då, utan med tysk brytning. Varför då? Jag har ingen aning. Han blev jättesur. Vi var ändå i samma lag. Och han satt och pratade tyska hela tiden antagligen med någon som han spelar tillsammans med. Ja. Så var det så här... Jag såg, det är första hundra i en sån här team deathmatch Och så jag, vi hade 89 och de hade 85 Och då, då tänker jag, nu är det läge Så då sa jag så Och då blev jag kallad för det jävla idiot <laughs> På dålig engelska <laughs> <laughs> Vad roligt att du kunde bli kränkt för en sån skitsak Ja, jag fattar egentligen inte varför det är, det är att, men är det så här att De hör naturligtvis att Det är fel tyska mm. Men man kan ändå förstå ungefär Vad det är någon menar Är det därför ja. de är irriterade Och att de tänker att om ah, nu driver han för att vi pratar tyska Och det är allvar nu Då är det inte läge att <laughs> sitta och skoja Antagligen Ja, ja Det är de du är fel på, inte på dig du gjorde helt <laughs> rätt i den givna situationen ja. tycker jag. Tack så mycket. Och tack så mycket för att ni har lyssnat eh, över 200 avsnitt och lite specialavsnitt nu då under ett par tre veckor. Mm. Eh, hör av er, ni vet var vi finns mm. och eh, vi hörs igen nästa vecka förhoppningsvis. Ha det gött.